Филип Кадик, Роджър Залазни. Бог на гнева. Посвещаваме този Роман Собич на паметта на Стенли Гуейнбоум за това, че подари на света своя разказ Марсианско Одисея. Едно, ето го. Кравата с черни петна теглеше каручката на колела с спици. В средата на каручката. Изправен на входа на Вестиария, отец Хенди огледа бегло хоризонта от Лайоминг на север, сякаш слънцето изгряваше оттам.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 която растеше по пасищата около Шарлоцвил Юта. На подрънкването на хлопките и пляскането от опашките на кравите. Той вдъхна наситения с аромат и въздух в църквата, докато Тибор все още не се беше появил, независимо, че съзнанието за мъките на лишения от крайници мъж му действаше огнетително. Там, зад ултара, вече бе изписан малък фрагмент от творбата. За да завърши, на Тибор щяха да само му необходими цели пет години,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 Измуча кравата, щом тибора закова на място с помощта на произведената си в САЩ ICBM екстензорна система в задния двор на църквата, където отец хенди. Държеше отдавна спряние от движение кадилък, модел 1976, в който дребни, очарователни пилета с светлозлатиста парушина, поради мексиканския си происход прекарваха нощите и оплескваха всичко, но пък какво толкова. Най-обикновен животински тор от тези красиви птици чието малкоято щекаше нагоре-надолу, нациравани от Г. който години наред беше волювал със са съперници, беше ги побеждавал и беше заслужил правото да стане предводител. Предводител на зверове, помисли си мрачно отец Хенди. Вродено качество на Хърбърт Г, който в момента ровеше за боболечки и с образлата стучна растителност градина. И то за специални потласти мутанти. Самият свещеник ненавиждаше боболечките,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 След това подкара возилото на батерии нагоре по специалната дървена платформа и влезе в църквата. Отец Хенди усети пристигането на хромия напрегнал се да преодолее усещането за прилушаване в усъкатеното си тяло, за да продължи работата си оттам, където я беше прекъснал вчера при Залеслънце. Отецът се обърна към съпругата си, Ели. Имаш ли горещо кафе за него? Моля те. Да, отвърна тя, с охрена и покорна. Сякаш тялото и кратко беше лишено от грам влага. Изпита по гнуса от мършавата и кратко фигура, докато я наблюдаваше да изважда чаша и чиния и канесобич, а с безчувствената преданост на съпруга на свещеник, която я превръщаше в негова прислужница. Здрасти! Подвикна бодро тибор, както винаги жизнерадостен, сякаш това беше негово професионално задължение, независимо от физиологичните му проблеми. Черно отвърна отец Хенди.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 Как си днес? Нем, бъпъра. издеч ти, Миргат. Отвърна незабавно Тибор. Добре съм, нем, бъпъра. И двамата обичаха да си припомнят и да използват немски язик. Това означаваше Дьоте, Хайне, Шилер, Кавка и Фалада. И двамата живееха за това и благодарение на него. Сега, когато работата щеше да започне всеки момент,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 Облиза се светкавично словкия си език и се вторачи продължително и съсредоточено свещеника. Какво има? Това, помисли се отец Хенди, че съм обвързан. Аз съм част от мрежата, която трепти и семята мята е едновременно по цялата верига, разтърсвана отгоре. И ние вярваме, както знаеш, че... Заключителният жест е подаден от онова другаде, от което получаваме смътните излъчвания, данните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 Светните 35-мм диапозитиви, които изпратихме, всички, които ги видяха, останаха удовлетворени. Църковната управа, както знаеш. Тибор се замисли. Странно. Човек все още може да получи цветен филм и да го обработи. Но не можеш да получиш всеки дневник. Е, в 6 часа вървят новини по радиото. Отговори отец Хенди. От Солт Лейк Сити. Той изчака обнадежден. Отговор не последва. Безръкият продължи да пие безмълвно кафето си. Знаеш ли, продължи отецът, коя е най-старата английска дума? Не, каза Тибор. Мощ. В смисъл да си могъщ. На немски е макт. Но думата е по-древна от тефтонците. Корените и кратко са хетски. Хъммама.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 Той се замисли. О, да. Овцете. За църквата имаше пета бище и шест овце. Късно вчера получих коч от Теодор Бентън. Назаем за разплод. Бентън го докарал, докато ме Кучът е стар, със сиво петно на муцуната. Хъм, мама. Пристигна едно куче и се опита да подгони стадото.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 Да. Сетерат, знаеш как правят, как са научени. Отдели една от овцете, за да настигне, а после да убие или усъкъти, рафайкия по корема. Отецът замълча. А кочът? Беше много стар. Само се обърна и гледаше. Сега и двамата мъже се умълчаха. Дали може да мисли? Промълви Тибор. Коча имам предвид.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 Предоставиха ми няколко. За да ти ги покажа. Вторачен в него, Тибор възкликна. Искаш да кажеш, че имаш фото на Бога на гнева? Имам цветна стереофотография от тези, които преди войната наричаха три. Нямам никакви движещи се изображения, но и това ще свърши работа. Предполагам. Три измерни. Бъпъра. Да го видим. В тона на Тибор прозвуча смущение, някаква смесица от изумление, страх и типичното раздразнение на художник, на когото се бъркат в работата. Отец Хенди влезе в кабинета си, взе една светлокафява папка, върна се обратно, отвори я, извади три снимката на Бога на гнев и му я подаде. Десният ръчен екстензор на Тибор Аграбна. Ето го Богът, обяви Отец Хенди. Да, виждам. Тибор Кимна. Тези черни вежди. Тази сплетена черна коса, очите. Виждам Болка, но той се усмихва. Екстензорът му рязко върна обратно фотографията. Не мога да го нарисувам по това. Защо не? Отец Хенди знаеше защо. Същност снимката не беше уловила божествеността.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 Онези щастливи дни през 60 те. Ако не успея да си свърша работата, каза Тибор, вината е твоя. Некадърният занаячия винаги обвинява, ти не си котия с инструменти. Двата му екстензора се протегнаха към каручката. Моите инструменти са тук. Аз не обвинявам, а ги използвам. А ти, ти си ми работодател. Ти ми казваш какво да върша.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 След това изрецитира на Тибор великата строфа на всички светове, която двамата мъже разбираха, но подобно на Папагино, който не можеше да улови истината в мрежата си, не проумяваха напълно. Изрече я на висок глас, като спойка, която ги обединява, също както християните са обединени от онова, което наричаха гейп, любов. Но то беше нещо по повише – едновременно любов, човек и красота, едно ново триединство. Ичсеч сеч да ич, Хайди. Индерениар Вердевъл Стан. Да и търсун дъблара ледечен. Да съмърсти тимпчечен. Виждам светлата поляна, пременена в зеленина. Да се отправим всички натам, за да посрещнем лятото, Старнем. Б. След като отец Хенди свърши, Тибор кимна, вдигна отново чашата с кафе, повтаряйки сложните и трудни манипулации и отпи.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 Отвъд звездите. Тук смисълът беше ясен. Това бе съвременен немски. Но беше странно да зависиш от стихотворение, чието значение всъщност не схващаш. Докато разгъваше и търсеше върху старите, леке карти за бензиностанции, които преди войната раздаваха безплатно, се запита дали това не беше белекни ни изроденост. Пред знаменование за злина не само защото времената бяха лоши. Но и самите те бяха станали зли. В момента разговаряше с Доминусе Макомас, негов вишестоящ в иерархията на служителите на гнева. Доминусът седеше едър и равнодушен, с необичайно. Заплашителни зъби, сякаш основното му занимание беше да разкъсва с тях ненепременно живи същества. Карл Лофтойфел Каза Думинусе Макомас, беше гадно копеле. Като човек. Той направи това допълнение, защото беше недопустимо да се говори за божествената половина на Бългочовека, Бога на гнева, по подобен начин. Обзалагам се 10 към 5, че бъркаше Мартини със сладък Вермут. От немски Луфт, въздух и Тойфъл, дявол. Б. Пил ли си някога сладък Вермут чист или след? Това е сладка пикоч, изръмжа Ема Комас с неприятния си, в глас докато бърникаше между зъбите си с една кибрита на клечка. Не се май такя. Това, което са купили, не е нищо друго, освен конска пикня. От коне диабетици, подхвърли е отец Хенди. Да, които пикаят захар. Ема кома си скикоти. Кръглите му зачервени очи, сякаш нажежени, защото са включени в електрическа верига, святкаха непристойно. Но това беше нормално, както и на половина разкопченият му цип. Значи твоят хром ще се търкаля чак до Лос-Анджелис. На надолнище ли е? Този път се изкикоти така бурно, че селюнките му се разхвърчаха по масата. Ели, която плетеше въгъла, го изгледа с такава неприкрита ненавист, че отец Хенди се посвени и насочи вниманието си към изпомачканите карти с бензиностанции.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 Беше в състояние да кръжи на ниска височина месеци наред, докато пилотът го обитаваше, както прародителите ни бяха обитавали дърветата и шобраците. Бипланът за трети беше снабден с тропическо устройство, което го направляваше при появата на управляем. Бомбардировач дори на фантастична височина. За трети започваше да се издига, докато бомбардировачът се намираше все още на хиляда мили освобождавайки крилата си от задържаща го тежест с огромно относително тегло, която закрепваше биплана на подходящата височина. Същност защита трети заедно с пилот бяха изстрелвани на огромна височина, където не съществуваше никаква атмосфера. А тежеста котва, която се наричаше точно така, независимо, че имаше тъкмо противоположната функция, повдигаше биплана и пилота в него към управляемия бомбардировач, докато двата обекта се срещнеха. И всички умираха. Но тези, всички бяха всъщност само трима души двама в бомбардировача и един в затрети. А отдолу един град продължаваше да живее, осветен и функциониращ спокойно. И други затрети продължаваха да кръжат месеци наред, като хищни птици сякаш цяла вечност. Така или иначе, не беше в продължение на цяла вечност. Антиракетите и трети успяха да задържат смъртоносните уси за ограничено време, докато най-после не настъпи денят на гнева за всички. Причинен от огромното ненасочвано устройство, което Карлтън Луфтойфел взриви от сателит сапога и 5000 мили. Бяха си представили, че по някакъв мистериозен начин САЩ ще оцелеят и ще просперират, може би благодарение на една чудата карнавална шапчица, раздадена на многомилионното патриотично население на Штатите.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 а отпреки ракетни удари, които се оказаха побързи от отбранителните антиракети. Не поглеждайте назад, беше казал веднъж Сечел Пейдж, нещо може да приближава към вас. Насочваните от Народна република Китай ракети не бяха поглеждали назад и изстрелените срещу тях прихващачи не ги бяха достигнали на време. Китайците можеха да загинат удовлетворени, че в своите жалки подземни фабрички бяха успели да разработят оръжие, пред което дори доктор.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 А и подобно на храчката, то беше произведено в САЩ. Наричаше се нервнопаралтичен газ. Причиняваше взаимно изяждане на телесните органи. Е, изръмжа до е маккомас, чуплейки острите си зъби, ако хромият успее, добре. Мен въобще не ме интересува дали фреската прилича на луфтойфъл или не. Щях да се задоволя с едно тлъсто, лукаво, подпухнало като свинска зурла лице там горе. Нали, разбираш, лице на пиеница. Собственото му подпухнало лице сиеше. Колко странно, помисли си отец Хенди, защото е си изглеждаше точно така, както човек би си представил, че изглежда дея си Рей Макар цветната снимка да показваше мъша замъглени от болко очи, който сякаш страдаше от неизличима, ужасна болест, независимо, че в момента се тъпчеше с печено пиле, на врата му висеше цветна гирлянда.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 Юенди Дардоречен форм Юенди Лир Лир, точно така. Тъкмо това беше чернотата. При произнасене думата напомняше слой. Филмов негатив, който поради химическата реакция при излагане на пряка светлина става абсолютно черен, покривайки се с непрозрачен като приглоукома пласт. Като скиталчествата на Едип, онова, което виждаше или по-скоро не успяваше да види. Неговите очи не бяха слепи, а покрити със слой, като с мембрана. Самият отец Хенди не мразеше Карлтън Луфтойфъл, защото тези един милиард хора, които бяха измрели, не бяха изтръбени като другите, задушени от нервнопаралитичния американски газ. Тяхната смърт не беше чудовищна. И земята беше без форма и пуста, нем. Бъг Английската дума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 които бяха подгонили скитниците, а именно почистване на земята, сейдба, защита на реколтата и добитъка. Прасета, крави и овце, жито и царевица, цвекло и картофи, Тъкмо те се превърнаха в насъщните патриотични идиосинкратични грижи, а не текстът на някаква велика американска епикопоетична глупост като затрупани от снега на Уитър. Аз казвам, изломотия е маккомъс, да не пращаш хромия. Изобщо да не довършва фреската. Вземи някой цялостен. Ще се търкаля в тази кравешка каручка стотина мили, докато стигне до мястото, откъдето няма път по-нататък, и ще падне в няколя яма, с което всичко ще свърши. Така няма да му направиш никаква слуга, Хенди. Само ще затриеш един нещастник без крайници, който безспорно рисува добре, рисува, прекъсна го отец Хенди. По-добре от всеки художник, за когото знае Сао. Той произнесе инициалите като една дума – Сао, женско прасе, за да подразни е макомас, който настояваше винаги да се изричат буква по буква или поне като Су, за да се римува с Ему. Игра на думи – Со, сърван сафрат. служители на гнева – Со, кей, свиня, Со, кой, сея, мо, Ему, кося. БПР. Ема Комас втурачи злобно червените си очички насреща му и докато се опитваше да намери звителна, унищожителна забележка, за да му отвърне, Ели и изтърси внезапно, ето че пристига госпожица Рей. О, възкликна, премигвайки с очи отец Хенди. Защото тък му Рей беше олицетворение на догмата на служителите на гнев до най-малката подробност, поне до толкова, доколкото го засягаше лично. Ето че, пристигаше червено коса и толкова дребен кокал, та винаги му се струваше, че би могла да полети. Всеки път, щом видеше Люрайн Рей, от усещането за безтегловност в съзнанието му възникваше представата за вещиците. Тя постоянно яздаше кон, и това беше истинската причина за пъргавостта и кратко. Но нещата не се свеждаха единствено до гъвкавостта на грациозното женско тяло, което съвсем не беше безплътно.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 Отец Хенди усещаше у него да се събужда порочният дърткоч. Греховността на материята проявяваше своето коварство в самата сърцевина на природата му. Истинско бедствие. Но беше привикнал. Същност това му доставяше удоволствие. Той и кратко се наслаждаваше. утро, поздрави го, И едва след това видя Думино се когато не харесваше. Сбърчи нос и луничките и кратко потрепнаха. Цялото и кратко лице, бледата руменина, червеникавата и кратко коса, кожата и кратко, устните, се сви от ненавист и тя също оголи зъби насреща му. Единствено зъбите и кратко бяха ситни и правилни, сякаш предназначението им не беше да стриват, например предисторически сурови семена, а ловко да разкъсват. Люрайн имаше хапещи зъби. А недри като задъвчене. Той знаеше, че тя хапе. Знаеше ли? По-скоро се досещаше. Същност никога не себе приближавал до нея. Спазваше дистанция между двамата. Идеологията на служителите на гнев имаше нещо общо с августинския възглед за жените. Догмата включваше страхопочитание, както и елементи от древния култ към Мани, албигойската ерес на катарите от провинциална Франция.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 Докато и кратко поднасяше стол и, и кратко наливаше кафе, той се замисли. Някаква върховна ценност се спотаиваше в това крехко, луничаво, бледо, червено косо, яздащо кон 20-годишно момиче. Върховна като мощта на самия бог на гнева. Но не, мекис, не, макт, не сила или могъщество. По-скоро, тайнство.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 беше казал на Люрайн, ти носиш онова, което Павел нарича жилото. Жилото на смъртта, незабавно си бе спомнила тя, е грехът. Да. Той беше кимнал. Но тя го носеше, без то да убие. Както отровата на убива пепелянката, или водородните бойни глави не заплашват самите ракети. Всеки нож, всяка сабия имаха два края, единият беше дръжката...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 които разпродадоха одеждите му и го пронизаха с копие. В християнската библия имаше познание. Три части от нея той познаваше лично въпреки задължителното за служителите на гнев правило, което забраняваше да четат свещени християнски текстове. Частица от познанието беше заключена в книгата на Йов. Друга – в еклисиаста. Последната беше посланието на Павел до коринтяните. Това бе всичко.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 Те притежават онова, което порано се наричаше онтологична същност. Какво било? Погледна го на Васеноема Комас. При същата им природа, обясни очарователно Люрайн. Това, което са. Невеж, недодялан религиозен фанатик. Тя се обърна към отец Хенди, ще премина към християнската църква.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 тук седеше Люрайн Рей, посръбвайки кафе и обявявайки спокойно, че възнамерява да се присъедини към една загубила авторитет, замираща повехнала секта. Хитиновата черупка на някогашния свят, който бе разголил своята порочност. Защото именно християните бяха измислили ужасяващите оръжия. Потомците на онези, които бяха пели благочестиви лютерански псалми, бяха замислили в германски картели зловещите инструменти показвайки истинското лице на Бога на християнската църква. Смъртта не беше антагонистът, окончателният враг, както си беше помислил Павел. Смъртта беше освобождение от покорството към Бога на живота, Дея Сирей. Чрез смъртта човек се освобождаваше от него. Единствено чрез смъртта. Именно Богът на живота беше злият Бог. И всъщност единственият Бог. А земята,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 Отец Хенди остана с Лурайн. Защо? Попита той. Тя повдигна рамене и отвърна. Допадат ми благи хора. Допада ми доктор Абернати. Той е огледа в тренчено. Джим Абернати, местният християнски свещеник в Шарлотсвил. Презираше този мъж, ако Абернати действително беше мъж. Приличаше по-скоро на къстрат, подходящ, Както се казваше в Том Джонс, да участва в състезания за скопени животни. И какво точно ти дава? Попита той. Самоопование. Имай благочестиви мисли и всичко ще бъде. Не, прекъсна го Люрайн. Ели се обади сухо, тя спи новадя конче. Онзи пиценц. Знаеш го, плешивия млад мъж сакне. Трихофития. Поправи Люрайн. Поне му намери Мехлем срещу гъбички. Продължи Ели, да си мъже темето, за да не прихванеш и ти. Живак, каза отец Хенди. От някой пътуващ амбулантен търговец. Можеш да купиш за около 5 сребърни американски монети от половин долар. Добре. Отсече я до сано Люрайн. Разбрали? Каза на съпруга си Ели. Беше разбрал. Беше истина и той го знаеше. Следователно не е Гасунд, Гасунт. здрав. Не заболял или усъкатен от войната, каквито бяха непълноценните. Пит Сенс беше кранкер, болник. Това личеше по обезобразеното му, олисело теме и по сияното му с пъпки и шупли лице. Като боледувалите от шарка англосаксонски селендури, помисли си той с изненадваща злост. Ревнуваше ли? Беше изумен от самия себе си. Кимайки към отец Хенди, Ели каза на Люрайн. Защо не спиш с него? Той е гасунт. О, престани, отвърна Люрайн стих глас, в който се долавяше заплашителна ярост. Когато беше истински раздразнена, лицето й кратко поруменяваше, а тялото й кратко се вкаменяваше. Говоря сериозно, почти изпища Ели. Моля те, обади се отец Хенди, опитвайки се да окроти съпругата си. Но защо идваш тук? Попита Ели. За да обявиш, че смяташ да смениш вярата си, само за това ли? Кой го е грижа? Сменя я. По-добре спи събърнати. Ще ти се отрази добре. Невъздържаният ти кратко тон придаде още по-голяма многозначителност на изреченото.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 Тъкане и плетене, зависима си от благоволението на общността, и ако се присъединиш към църквата на Бернати. Свобода на съвестта, отвърна Люрайн. О, Боже, изпъшка е ли? Чуй ме, каза отец Хенди. Преседна се и пое в ръка двете длани на Люрайн. След това започна да обяснява спокойно. Това, че спиш със Сенс, не те принуждава да приемеш тяхното религиозно учение.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 Доброто е изиграло решителна роля за случилото се. Разбираш ли? Тя не освободи ръцете си. Но стана така инертна и пасивна, та той изпита усещането, че държи мъртвец, което го смути и сам пусна ръцете и кратко. Момичето отново взе невъзмутимо чашата си с кафе. И отговори. Добре. Знаем, че някой си Карлтън Луфтойфъл, председател на АЕПР в правителството на Съединените Американски щати,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 той се разсмя. Може би Бог не освобождава от нашите мъки, отвърна непоколебимо тя. И аз може да го намеря в църквата на Бернати. Така или иначе, тя вдигна очи, поруменяла, дребна, категорична и очарователна. Нямам намерение да се прекланям пред един психопат, бивш високопоставен служител в Е.П.Р. на САЩ, като пред божество. Това не е проява на здравомислие, това е тя махна с ръка.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 че Карлтън Лофтойфълът е служил като проявление на божеството на земята и той показа истинската си същност, а тя беше гневът. Можеш да го съзреш във всяка шепа пръст и камъни. Виждаш го вече в продължение на 16 години. Ако имаше оцелели психиатри, те щяха да ти кажат истината за това, което се опитваш да извършиш. Нарича се фуга. Фуга, лад, бягство.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 Милосърдие и избавление. Агейп, град, обич, керитас, лад, уважение, любов. БПР. След като си преживял ужасяващите оръжия и храчката, каза отец Хенди на Люрайн, вече не можеш да се оповаваш единствено на думите. Разбираш ли? Люрайн кимна, тревожна, объркана и мрачна. Три. Докато траеше войната,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 Имаха и известно положително въздействие. Поне той смяташе така. Ако човек беше предпазлив, можеше да си направи доза отвара от няколко хапчета. Действаха опоиващо, но също временно разширяваха и изостряха възприемчивостта. Ситни зелени метамфетамини, лъскави червени зини, бели плоски дискчета, разделени понякога на две, а по силните, на четири части, миниатюрни жълти дребосъци.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 Питър Сен си изпита възхищение. Колкото по-голямо ставаше разстоянието между ръчките, толкова по-силно и по-непоколебимо ги стискаше баща му. Ала противникът, с когото се бореше неговият родител, беше явно силен и ставаше все. По-силен, докато накрая баща му изохка от болка и пусна ръчките. Какво възхищение изпита синът? Естествено, татко му искаше да се поперчи пред 8-годишния пит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 Нямаше желание да си причини болка, да увреди способностите си, да отрови белите си дробове или да съсипе черния си дроб. Четеше брошурите и внимателно следеше за странични ефекти, не изпитваше и никакво желание да навреди някому другиму, на бледата, красива Люрайн, например. Но, можем да зърнем Карлтон Луфтойфел с нашите собствени сетива, обясни той на Люрайн. Ала, вярвам! Съществуваше и друга сфера от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 Така поне биха го нарекли твоето приятелче отец Хенди и сакатия Тибор. Те си падат по немската теологична терминология. Дърът стежъл, нем. Жилото на смърта, бъпъра. Какво означава айнтодът да стежъл? Попита тя. Не беше чувала думата досега, но знаеше, че тато означава смърт. Жилото на смърта отвърна мрачно пит. Но чуй. Жило, като да те ожили боболечка или коприва, това е съвременната употреба. Сега значи да бъдеш засегнат от изпълнено с отрова жило. Например, от пчела. Но не винаги е означавало същото. В стари времена, когато, например, учените на крал Джеймс са написали фразата «Детие, смърте, жилото», те са говорили старинния смисъл. «Който е, той се подвуми»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 Светата троица са прави. Трябваше да бъде сторено. Той трябваше да бъде събуден. И все пак. Пит извади една книга, отвори и зачете на висок глас на Люрайн, която обичаше да и кратко четат, ако текстът не беше твърде дълъг и помпозен. Прочете кратко, простичко стихотворение, без да и кратко съобщи името на автора. Не мога да въртя кръка, майко.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 Гретхен на чекръка. Бъпъра. Той си помисли. Мин рахист хин. Мейн хърс и шуер. Веч нямам мир. В сърце тъга. Приликата беше изумителна. Дали е знаел, дьоте? Стихотворението на Сеафо беше по-добро, защото беше по-кратко. И плюс това беше преведено на английски от Ландор.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 Люрайн продължаваше да павка ефтината си алжирска лула от корен на която си позволи да купи от един амбулантен търговец. Британските лули бяха прекалено скъпи. Тя го гледаше втренчено. Кажи ми какво почувства. Онзи път, когато вземе тамфетамини и видя дявола. Той се разсмя. Какво смешно има. Знам какво си мислиш.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 И без зеници. Само цепки. Да, кимна той. И висял над хоризонта. Неподвижен. Каза, че винаги стоял там. Сляп ли беше? Не. Забеляза Мек, например. Същност всички нас, целия живот. Той чака. Те грешат, служителите на гнева, помисли си Пит.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 Намирали се в пряк контакт, както ние двамата сега. Но се случило събитие, което ги превърнало в нещо като лишение от прозорция му на Лайбниц, близо един до друг, а ла не способни да възприемат нищо отвън, са средоточени единствено върху собствената си същност. Очевидно някакво заболяване, напомнящо шизофренията, от което се разболели и двамата или само единият. Аутизъм раздяла. Тогава човекът...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 Човекът доброволно се отказал от тази връзка, защото си е помислил, че открил нещо по-добро. Пит продължи полу на себе си, така стигнахме до Карлтън Луфтойфел, храчката и тероръжията. Допада ми идеята за съблазняването, признали Урайн, докато припалваше загъсналата си Лула. На всеки му харесва. Тези хаповете съблазняват, затова продължаваш да ги вземаш. Някои хора, такива като теб,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 Научи се да бъдеш онова, което Христос нарича смирен. Бас ловя, че дори не знаеш какво означава. Спомни си супермаркетите преди войната. Когато някой избутваше количката си напред, за да те изпревари, а ти се примиряваше, ето това е погрешната ти представа за смирение. Същност смирен означава опитомен, смисъла на одомашнено животно. Наистина ли? Възкликна той.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 Отговорът му прозвуча хладно, общуването ти с този педант отец Хенди едва ли те е смирило. В който и да било смисъл на думата. Люрайн се разсмя така невъздържано, че се задави. О, Боже, промълви най-после задъхано тя. По този въпрос можем да се скараме жестоко, кой от нас двамата е посмирен? По дяволите, далеч посмирена съм от теб.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 Пит видя писанията на чуждестранен език, които му протегна да прочете – «Кайтиас енхологус». Не можа да ги проумее, пък бъркотията от други думи, макар да бяха изписани четливо, които плуваха пред погледа му като неразгадаеми дръскулки. «Къвам, тя съм със Дори не можеше да прецени дали това е действителен език, или не, някакво послание, или... Безмислени фантоми от съновидение.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 Аз съм от пръст и не превъзхождам смъртните. продължи словоохотливо гърнето Охо. За мен не е унизително да разкрия самоличността си. Винаги се пази от прекалено високомерни явления, които се свенят да разкрият кои са. Ти си Питър Сенц. Аз съм Охо. Онзи, когато видя, фигурата, която държеше огромния древен том, беше същество от ноосферата, от моретата на знанието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 Малкото глинено гърне, направено от кал, което също като теб може да бъде натрошено на парченца и да се завърне в земята, и което ще съществува, но само докато съществува човешкият род. Хон, повтори послушно Пит. Доброто ще оповести самоличността си чрез име, продължи Хоон, вече невидимо, превърнало се единствено в глас, в мисловна и духовна същност. Обсебила съзнанието на Пит. Което не го стори. Не Ние си приличаме, ти и аз, равни сме по някакъв реален начин, направени сме от едно и също. Питер Сенц. Аз ти казах кой съм и отдавна те познавам. Ама, че глупаво име, помисли си той. Хон. Глупаво име за едно скоропреходно, чупливо гърне. Което, така или иначе, му допадна. Беше се отнесло с него като сравен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 Бърбан от скъпоценната предвоенна бутилка. Когато се върна във всекидневната, Люрайн преглеждаше някакво зле отпечатано списание. Циклостилен бюлетин, който се препръщаше от град в град в района на планинските щати. Седиш си там, подхвърли изненадан той. Какво очакваш да правя? Да ръкопляскам. Но това е важно. Ти си го видял, не аз. Тя продължи да чете бюлетина, който беше пристигнал от Прово, Юта. Но той е там и заради теб, каза Пит. Добре. Тя кимна Расияно. Пит приседна, слабост слабости, гадане, странични ефекти от хапчетата. След продължително мълчание най-накрая Люрайн се обади, все така Расияно. Служителите изпращат Хромия Тибор Макмастърс на пътуване.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 Мисля, продължи тя, оставяйки бюлетина на страна, смръщила със средоточено чело, че също би трябвало да предприемеш това пътуване и след 50 на мили да отрежеш един от краката на кравата, която тегли каручката на тибор. Или да повредиш метабатерията му. Тонът ти кратко беше съвършено сериозен и категоричен. Защо? За да не донесе същността: За стенописа.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 Доктор бернати и влезе в тясната кухничка и включи чайника, за да стопли вода за кафе. Добре си дошла, добави той. Благодаря, докторе, отвърна Люрайн. Но за да се причестиш, ти е необходимо половин година интензивно религиозно обучение. Покуп въпроси, светите тайнства, ритуалите, основните църковни догми. В какво вярваме, а така също и защо?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 Според слуховете, оправата на служителите на гнева го е снабдила с карти, снимки и сведения, за да открия Луфтойфел. Само се надявам кравата му да издържи. Штом влезе отново във всекидневната, той се обърна към Пит Сенц. Какво ще кажеш за малко покер? Трима не ми се струва достатъчно, но можем да играем на истински стари медни центове. И никакви налудничави игри, като плюй вълкана и бейсбол, обикновените седем карти – честно изтегляне. Добре, кимна Пит. Но да си разрешим една карта на посоки по избор на раздаващия, тъй като сме само трима. Чудесно, съгласи се доктора Бернати. Пит излезе да вземе тестето и котията с чиповете. Доктора Бернати донесе удобен стол до масата за Люрайн Рей, след това за себе си и накрая за Пит. Никакви приказки по време на играта. Обърна се пит към Люрайн. Разиграваха първата ръка с по-пет карти, откривайки най-малко с чифт валета, когато теглената от кравата каручка на Тибор Макмастърс с подхрамвания от батерията Фенер спря пред вратата и звънецът издрънча. Оглеждайки съсредоточено картите си. Доктора Бернати измърмори замислено. Мама, аз съм пас. За това ще отворя. Той стана и тръгна към вратата за да посрещне прочутия художник на служителите на гнева. Тибор Макмастърс следеше от каручката си развитието на играта. Общуването между участниците в нея се изчерпваше стихичко и неясно мармурене, чието единствено предназначение беше на шега да се дразнят взаимно и с насочили вниманието си към картите, които държаха в ръцете си. Така че той успя да заговори доктора Бернати едва след известно време при едно прекъсване на играта. Докторе!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 Наистина ли си толкова оплашен? Другите двама, Питър Сенс и момичето Люрайен Рей също се вторачиха в него и Тибор усети със средоточените им погледи. Да, призна той. Много често, продължи доктора Бърнати, след като взе ново теста и започна да бърка енергично картите. Страхът или ужасът се основават на чувство за вина, и на непряко. Тибор не отвърна, а го изчака да продължи. Независимо колко неприятно и кягосно би могло да е казаното. Свещениците, така или иначе, обикновено бяха ревносни чудъци, най-вече християнските. Във вашата църква на служителите на гнева, продължи доктора Бърнати, нямате нито обща, нито лична изповед. Не, докторе! Но, нямам намерение да споря или да ви съпернича, прекъсна го доктора Бернати с груб и твърд тон.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 Освен на готовността му. Но все пак подозирам, че онова, което мога да ти предложа, действайки като говорител на Бога, а не като човек, е възможността да избягаш от духовния си дълг или, казано поточно, възможността да признаеш пред себе си и да изповядаш пред мен дълбокото си желание да избягаш от духовния си дълг. Към една неправедна църква. Възрази Люрайн Рейс, вдигнати от изненада червеника ви вежди. Ана Тибор каза.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 Аз не се сещам за нищо, което да изповядам. Ще се сетиш, увери го, Люрайн. Той ще ти помогне. Дори нещо повече. Доктора Бернати и Питсенс не добавиха нищо, но по някакъв мистериозен начин, може би със самото си мълчание, потвърдиха истинността на казаното от нея. Отецът изповедник си знаеше работата. Като добър адвокат или лекар, помисли си Тибор.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 Но въпреки това кимна са сериозен вид, сякаш прозрял. И се възползва от възможността, та нали обсъждаха толкова интересна и предизвикателна тема като греха, да огледа подробно за стотен път предизвикателно на пръщелите и кратко гърди. Беше облечена в отесняла от многобройните пранета бяла памучна риза и не носеше сутиен. Сумрачното осветление на дневната зърната и кратко хвърляха огромни сенки върху отсрещната стена, големи колкото джобни фенерчета. Усещаш, продължи Питсенц, греховните си помисли и деяния изречени. Възприели форма и очертания. Вече не тъй заплашителни, защото са се превърнали в обикновени думи. Само логус, А логосът е добро. Логус, на гръцки, дума, слово, обединяващ принцип за света в гръцката и староеврейската метафизика, чиято централна идея, че логосът свързва Бога и човека. БПРА! Той се усмихна, след което погледна Тибор и в един миг целият могъщ смисъл на християнското учение неочаквано завладя съзнанието на Тибор. Той. Изпита на ясно облегчение, доловил по-скоро лечебната сила, отколкото философската дълбочина на старата църква. Догмите очевидно бяха безсмислени, както почти всичко на този свят. Особено след войната. Тримата около масата,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 Но за негова изненада доктор Абернати Кимна с очевидно разбиране. Езикът, рече е следен тон Люрайнрей на крупи синове. Наик Фарбен и Атхеми. На семейството на Луфтойфел още от Адам Луфтойфел или поточно Кайн Луфтойфел. Германски военно промишлени концерни от Втората световна война. Бъррет. Доктор Абернати се обърна към нея. Арбельмедаг Минар. Гат не е езикът на германската милитаристична върхушка, нито пък на промишлените картели. Това е кълдесече. На човешкото същество, човешкият вопъл за помощ, обясни той на Люрайн и на Питър Сенс. И означава «Боже, спаси ме». Кълдесече нем, вопъл, бъпъра. Или «Боже, пощади ме, добави тибор». Ербълн значи «да се семиля», но не и в тази фраза. Това е идиом. Страданието не е изпратено от Бога, затова Бог не може да бъде молен за състрадание. Към Него се отправя молитва за спасение. Докторът хвърли внезапно картите си. Утре сутринта в 10 часа в кабинета ми, Тибор. Ще се срещнем само двамата, за да ти разясня акта на изповеда, след което ще отидем в Параклиса, където светото причастие. Естествено, ти не ще коленичиш.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 Затова хората знаят, че никога не блафирам, каза Пит. Той бръкна в дълбокия си джоб и извади фишек с монети. Охо, възкликна Тибор. Никога не губя на 21, продължи Пит. Просто отвоявам залозите. Той разгъна единия край на фишека, за да покаже на Тибор, че под кафявата хартия наистина имаше сребърни монети, истински пари от добрите стари времена. Сигурен ли си, че искаш да играеш? Попита Люрайн Рей и погледна Тибур изпод повдигнатите си вежди. Знаеш ли как се играе? Тибур носеше в джоба си първата трета от аванса на служителите на гнев за стенописа. Не беше похарчил нито цент, случай, че в някакъв ужасен бъдещ момент, когато се уреждаха сметките, се наложеше да го върне. Сега обаче извади 6 сребърни монети от 25 цента и ги показа върху дланта на десния си ръчен екстензор. След което, докато придвижваше каручката си поблизо до масата, Пит Сенс от отброи червени и сини чипове за неговия долар и половина. Вече бяха четворка, което означаваше, че играта ще стане по-интересна. 4, по-късно вечерта, след като хубавицата Люрайн Рей и Тибор Макмастър си тръгнаха, тя пеша. А той своята каручка, Питсенс, се реши да обсъди видението си с доктор Абернати. Доктор Абернати го смъмри. Ако продължаваш да получаваш видения, ще се наложи да те посъветвам да не влизаш в църквата. Ще ме лишиш от най-голямото причастие? Питне. Можеше да повярва. Нисичкият, закръглен свещеник с червено лице, вероятно отново бе времен изпаднал, напълно нормално за него,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 Ето как изглеждаше той, подхвана Пит. Доктора Бернати го прекъсна, този път с покатегоричен молитвен тон, тъй като този твой слуга, възгордян от щеславие, си е въобразил в жалкото си навежество, че е имал пряк достъп до твоето божествено присъствие, причина за което е някакъв химически и магически процес, лишеното свещаване. Той винаги е там, добави Пит. Присповед, отново го прекъсна доктора Бернати, не излага и деянията на други.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 Го открие. Безпосредничеството на свещеника, причастието и църквата. Изповядвам смирено това своя убеждение и макар да знам, че е греховно, продължавам да го отстоявам. Двамата дълго мълчаха и накрая Питсенс добави, странно, че и ти каза същото нещо за прахта. Напомня ми за онова, което ми рече Хоон, че сме направени от кал. Доктора Бернати го погледна втренчено. Какво има?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 Името и кратко Хагия София. Е гръцко също като Хон. Означава Божията мъдрост. И тя а е предстои да Бер Бъ. аде преродена. По коректното произношение на византийски гръцки е Агия София. Бър номът. Това ми каза и Хоон отвърна пит. Доктора Бернати седна до него и запита съсредоточено.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 Хагия София, Света София, Божията мъдрост, Словото, Христос. Следователно, според нашата догма за триединството, Бог. Прочети, Хъм. Причи 8, 2231. Истинска прелест. Светица, която никога не е съществувала, каза Пит. Гърнето ме преметна. Било е заблуда. Майтапило се е с мен.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 Но ти ще ми оставиш. Доктор не отстъпваше. Позагрижен съм за хапчетата. В тях има нещо сатанинско, опоручена, но все пак реална черна литургия. Ти си се побъркал. Махна с ръка пит. Ръката на свещеника остана протегната в очакване. Черна литургия. Повтори с възмущение пит. Най-обикновена сделка.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 Доктора Бернати постави длам върху хото си. О, разбирам! Всичко друго, освен лекарствата. Люрайни всичко, което поискаш, промълви Пит с два доловим да глас, неуверен дали свещеникът въобще е чул думите или само усетил тона му. Но самият тон беше достатъчен да изрази изреченото. През целия си живот, дори през войната, никога не беше звучал по този начин.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 Като морски прилив е отвърна на въсен пит. Или вятър на травнината. Гърдите и кратко са като купчинки пилешка тластина. Слабините и кратко. Доктор Бернати и го прекъсна ухилен, значи си спитал удоволствието да познаеш. В библейския смисъл. Наистина ли искаш да разбереш как е? Средна работа. В края на краищата имал съм много жени. Много от тях бяха по-добри, а много други по-зле в леглото. Това е всичко. Доктор. А Бернати продължаваше да се хили. Какво смешно има? Попита Пит. Вероятно по същия начин гладни мъже разговарят за апетитни ордьоври, отвърна доктора Бернати. Пит поруменя, съзнавайки, че се е изчервило и темето му. Помръдна рамене и се извърна.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 Знам за валденците. Рече Пит. Онова, което исках да кажа, бе. Християнска секта, възникнала в Южна Франция в края на 12 век и възприяла калвинистката догма през 16 век. пъра. Че надничам през ключалката. Доктор Ръбърна ти въздъхна и се изправи, нагласявайки расуто си. Е, аз ще вървя. Пит го изпрати до вратата и пусна Том Бързия и неговият електрически-магически килим да свърши обичайните си вечерни задължения. Прахта полепваше по русата, но вдиганите от копитата на кравата пръски му креха лицето му. Тибор завъртя глава на една страна и се загледа в утринните цветове. Цветовете! Исусе! Цветовете! помисли си той. Сутрин всичко изглеждаше особено.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 Беше така лесно да го имитира, помисли си. Говореха му за очите на рембранд. Какво виждат те? Каквото си искат. Нямаше нищо освен сенки. Той не беше художник на утрото, за беше лесен за подражание. Но всички тези утрини художници, импресионистите, струпани на едно място, само защото седяха в един и същия ъгъл на кафене, гебоа, те бяха потрудни за имитиране. Те виждаха нещо като картината наоколо и го пресъздаваха в съвършени окръжности. Наблюдаваше птиците и поглъщаше полета им. Сутринта беше прекалено. Красива. Той е запечата в съзнанието си. В акварел. В маслени бои, което беше по-трудно и мъчително, пласт-подир пласт. За да отблъсне други неща. Какво? Кравата е измуча глухо и той измърмори нещо в отговор. Господи, как мразеше да работи на изкуствена светлина. Беше достатъчно за дреболии, за някой ъгълче или контур, за подготвителна работа, но едно завършено произведение Das Ding Selber. Трябваше да е творение на Дърморген. Das Ding Selber, Nem. Самото нещо. Бъпара. Морген, Nem. Утро, сутрин.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 За Елена с гърди като облаци, за Люрайн с кожа като мляко, за Фейсоста като мед, за Боите, които беше заделял за своя собствена употреба, за каменните блокове, които беше откраднал, за да скулптира. Какво щеше да му каже доктор Абернати? О, подяволите! Щеше да му даде съвет, да му възложи да изучи катехизиса, след известно време да го препита, да го кръсти и да го приеме в флоното на църквата кое тогава разваляше тази утрин. Предишната нощ беше сънувал своя стенопис. Мястото на Карл Луфтойфел в, в центъра беше празно, надавайки вопли да бъде запълнено. Лицето от снимката, която му беше показал Думино Сема Комас, сякаш непрекъснато му обягваше. Не беше самият той. Все още. Видеше ли веднъж този мъж и зърнеше ли очите? потолени като в рисунка на Рембранд, не, а очите на самия бок на гнева, фокусирани на среща му с отпуснатите наклонена черта, опънати наклонена черта, провиснали мускули на това лице, турбичките или тъмните петна под очите, паралелограмите на челото, щом всички тези подробности се разкриеха пред него дори. Само за един единствен утринен миг, празното петно щеше да бъде запълнено. Съзреше ли го веднъж, щеше да го види целият свят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 Доктор Абернати добави сметана и захар своята и я разбърка шумно. Известно време останаха безмълвни, след което доктор Абернати рече, искаш да станеш християнин. Какъвто и да беше въпросителният знак в края на фразата, долови го едва едва в леко повдигнатите му вежди. Аз съм а заинтригуван. Да. Както споделих вчера вечерта, да, да, знам, прекъсна го доктор Абернати.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 Какво мислиш за него като Бог? Вметна доктор Абернати. Не знам, призна Тибор. Като човек. Настоя доктор Абернати. Не знам. Ако имаш съмнения, защо искаш да предприемеш промени точно в този момент от играта? Продължи доктор Абернати. Може би е по-добре да ги разрешиш в рамките на ситуацията, в която са възникнали.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 Кимна Тибор. Ако приемеш вярата днес, как ще поступиш с тази поръчка? Продължи доктор Абернати. Ще откажа, отсече Тибор. Защо? Зададе следващия си въпрос, доктор Абернати. Защото не искам да предприема това пътуване, заяви Тибор. Двамата отпиха от кафето. Смяташ, че си честен човек, рече след малко доктор Абернати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 И християните са на едно и също мнение по този въпрос. Предполагам, съгласи се Тибор. Но като Бог на този свят, той може да бъде открит навсякъде, довърши доктор Абернати. Отче, не умявам да ви разбера, призна Тибор. Какво ще се случи, ако не успееш да остановиш местопребиваването му? Попита доктор Абернати. Няма да съм в състояние да довърша фреската. Отвърна Тибор.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 че все още не мога да разбера какво искате да кажете, сър. Ами ако можеш да зърнеш образа в облак? Обясни, доктор Абернати. Или сред отраженията на великото солено езеро под блещокането на средношните звезди? Или сред омарата на отеглящата дневна светлина? Тогава това би било само догадка, възрази Тибор, заблуда. Защо? Попита, доктор Абернати.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 Но тогава защо не си спестиш толкова много време, усилия и грижи? Продължи доктор Абернати, постъпвайки такъв му по този начин. След кратка пауза Тибор промълви: Не смятам, че ще е редно. Защо не? Настоя доктор Абернати. Всъщност би могъл да бъде всеки, както знаеш. Съществува вероятност никога да не откриеш истинския Карл Тойфел. Защо ли? Защото няма да е редно, за това. Поръчено ми е да нарисувам Бога на гнева в центъра на фреската с подобаваща прилика и съответстващи цветове. За това е важно да знам, как изглежда в действителност. Наистина ли е чак толкова важно? Не се отказваше доктор Абернати. Колко души са го познавали преди? И ако все още са живи, колко от тях биха го познали днес? Ако самият той все още е жив?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 Гордостта също е грях. Тъкмо заради нея Луцифер рухна от небесата. От всички смъртни грехове гордостта е най-тежкият. Гневът, алчността, завистта, походта, мръзълът, лакомията засягат единствено взаимоотношенията ни с другите и със света. Докато гордостта е абсолютна. Тя засяга отношението на даден човек към самия себе си. Тъкмо за това е най-тежкият грях от всички тях.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 Опитвам се да намеря точното място на ангажимента, който си поел. Още кафе. Да, ако обичате, отвърна Тибор. Доктора ти му наля, а Тибор погледна през прозореца. Единайсет часа, усети, че мигът наистина преминава над света. Нещо току-що бе помръкнало. Никога нямаше да разбере какво. Отпиглътка, замисляйки се за предишната вечер.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 Тибор го погледна объркан. Стаята си изпълни с недоумението и напрежението между двамата недоумение, граничещо с неразбирателство. Това са сложни въпроси, заключи най-после доктора Бърнати, докато си изправяше. Ще те видя ли след завръщането ти? Може би, отвърна Тибор, задействайки каручката си. Христианският бог, доктора Бърнати се подвуми, забелязал объркаността на Тибор която очевидно го беше изтощила. Аз съм онова, което съм, както казва Бог на Мойсей в Библията. Това е нашият Бог. Навън магията беше помръкнала сред настъпилото пладне. Слънцето скрило лика си зад малък облак, а Дарлин. Кори беше глътнала една земна пчела и се чувстваше зле. Пет върна се в квартирата си следващия следобед. Вратата заттъпна, стъппах на пръста си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 Реакция от възпалените зъби, реши той. Погълна другата бледка от новите си запаси, предполагайки, че ефектът ще е послабо от необходимото. Обърна се и тръгна надолу по вечно осветения, повечно слабо осветения тунел, който водеше към бункерите. Преди да стигне до този, в който обикновено спеше, кракът му попадна върху малко червено камионче и той се срина върху земята. Докато падаше, предпази с ръка на търтената си глава. Блъснато стоварилия се върху му крак, камиончето включи сирената си и препусна нагоре по тунела. След миг нисък, обемист силует прелеки край него, издавайки хлипащи звуци. Камунче! Изкреща силуетът, преследвайки звука на сирената. Той се надигна на колене, а след това и на крака. Залитейки през хода, забеляза, че стаята е в пълен безпорядък, както беше подозирал.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 Дадох ти такава хубава котия за тях. Ако не започнеш да ги пазиш там, ще ти ги взема до една. Не! Отвърна пискливият глас. Камонче! След това чушляпането на босите и кратко крака по пода и капакът на котията за играчки скрибуца. Беше твърде късно да изкрищи и тъй като знаеше какво ще последва, той стисна зъби, щом тя го затръшва с трясък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 Сега разбираше, защо бяха поступили така с нея. Беше невъзможно, влудяващо да се живее Салис. Щом се почувстваше малко по-добре, щеше да я върне там, където я беше открил да плаче, край реката са закачена за един трънлив храст дрешка. Съжалявам, я чу той. Съжалявам, татко. Не съм ти никакъв татко, сряза я, хапни малко шоколад и върви да спиш, моля те. Чувстваше се като чаша следа на вода. Налодничава мисъл. Подтъм му сякаш беше кондензирала по стените и кратко влага, но вътре му беше студено, студено, студено. Скръсти ръце и се разтрепери. Накрая напипа с пръсти от сграбчи го и го издърпа отгоре си. Чуали с да си таненика в другия край на стаята и това до някъде го поуспокои. После, осъзнавайки за свой ужас,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 Да чуе, или разбере нито дума от онова, което изричах и двамата, без да чуя дори звъна на телефоните, светлинките на чието бутони непрекъснато светваха и угасваха сред цялата тази атмосфера на неотложност и странно усещане за раздяла, преместване, бесилие, докато Дули Райбър, така се казваше секретарката, не спираше да говори, а той внезапно забеляза. Запазил цялото си хладнокръвие, че главата и кратко е кучешка и тък му започва да вие.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 тъй като вече не се чувстваше като чаша следена вода и да избута. Всичко това през ръба на леглото. Остана да лежи задъхън, а главата му пулсираше при всеки удар на сърцето му. Плъховете! Плъховете! Бяха навсякъде около него и се приближаваха все повече и повече. Посегна за напалма. Но те заповтаряха, избави ни, избави ни от твоя гняв.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 Чувството, от което беше приятно, и той остави да проникне дълбоко в негов. Продължение на известно време, което би могло да бъде часове или секунди, и това беше без значение. И докато изпита внезапно усещане, че устните му помръдват, без да беше доловил да никакви думи там, където се намираше, нечи глас изрече. Какво е за трети, татко? Заспивай, подяволите. Заспивай. Чунай после той изречените от устата му думи. Последвани от отдалечаващи се стъпки. Плъхове. Избавени. трети Светлина. Светлина. Той блещукаше като неонова тръба и пулсираше също като нея. Все поярко и поярко. Червено, оранжево, жълто. Бяло. Бяло и ослепително. Завъркя се сред чисто бялата светлина.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 Неща в чекмедже. Кухня. Неща в чекмедже. Неща в чекмедже, да. Побързай, но внимавай да не го изтървеш. Тя побягна и след миг се чуха трясък и тракане. След това до слуха му достигна скимтенето и кратко. Спусна крака от ръба на леглото и се стовари на пода. Запълзя бавно. Стигна до кухнята и усети влажни отпечатъци от ръце по плочите. Али се беше сгушила ужасена въгъла и повтаряше. Наудряй, тате. Съжалявам, тате. Наудряй, тате, няма нищо, успокоя той. Можеш да си хапнеш още едно парче шоколад. Взе два остри ножа с различни размери, обърна се и започна дългото пълзене назад.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 Усещаше главата си като вътрешност на катедрална камбана и всеки път трябваше да минат няколко минути, преди да успее да продължи. Отново и отново попиваше кръвта, сълзите и потта от лицето си. Ето най-после. Най-сетно успя да разкрие достатъчно ръба, за да го напипа с ногти. Прехапвайки този път езика, както преди това беше отхапал долната си устна, хвана внимателно, стисна посилно и дръпна с цялата си сила. Когато се съвзе и отново успя да вдигна огледалото, то стърчеше четвърт инч от главата му. Навлажни ризата си с слюнка, за да почисти лицето си. След това отново се подготви бавно и дръпна конвулсивно. И отново му причерня. След петия път лежеше с двоинчов метален шип до дясната си ръка върху леглото, лицето му се бе превърнало в потна, кървяща, крещяща маска с дупка от лявата страна, а той спеше, без да сънува. Подръждивата повърхност сякаш наистина се беше стаило спокойствие, независимо, че може би беше от светлината, която проникваше през мръсотията. Тя пристъпи на пръсти с под детински преувеличена предпазливост, вдигна двете си ръце към устата и захапа кокълчетата си, съзнавайки, че не бива да го безпокои, което би се случило, ако извика. Сякаш беше с маска за празника в Си Свети. Видя падналата на пода Риза. Беше толкова мокър. Татко, прошепна тя и постави ризата върху лицето му, притискайки я е съвсем, съвсем лекичко свърх на пръстите си, като скрачета на паек, докато попие всичко, всичко, което го покриваше, като кал или рояк насекоми. След малко е отдели, защото много пъти се беше порязвала и знаеше, че такива неща засъхват и прилепват, а след това е много болезнено да ги отделиш. Вече изглеждаше по-чист, макар пак да беше различен.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 което лежеше съвсем плоско пред нея, сега вече. Потъмняло, повтаряйки всяка подробност от изражението му. Освен очите, които изглеждаха странно хоризонтални, само цепки, сякаш наблюдаваха направо през повърхността на света, сякаш светът беше плосък и погледът му стигаше до безкрая във вечността. Не и кратко хареса как изглеждат очите му, затова отново сгъна ризата и яскри на дъното на котията си за играчки, където я е забрави завинаги. Този път поради някаква причина си спомни да не захлопва капака и внимателно го притвори. Шест, ето. Пълзещият на ръце и колене мъж в помийната яма. Тъмните очи търсеха отвор. двор. Кръстосани брезентови през рамки на гърба му. Светкавиците над него, плющещият върху него дъжд. И до следващия на пътя му той наблюдава наклонена черта, те наблюдават наклонена черта, то наблюдава, защото той наклонена черта, те наклонена черта, то, то, знае, че мъжът приближава с болка в главата си. И то поглежда към мястото, където бурята се среща с земята и се поражда кълта, изтрива тинести пръски от палтото си, подушва въздуха, вижда главата и раменете на мъжа да подминават повратната вратната точка, отдръпва се. Мъжът открива отворената клоака и припълзява навътре. След 20 крачки, той запали ръчния си фенер и насочи снопа светлина към тавана. След това застана върху пътеката до помийния канал и подпря гръб на стената. Изтрича лоса сиво си ръкав, изтръска капките от косата си и избърса ръце в панталоните. За момент се намръщи.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 Мисълта му машинално се насочи към оръжието от едната му страна и пръстът му напипа с пусъка. Представа за револвер и усещане за присмех, докато осем мъже рухват, преди то да штракне върху празния патронник. Слявата си ръка отново запали фенерчето. Щом размаха снопа светлина, към ъгъла проблеснаха няколко опалови скри. Храна, помисли си той. Ще ми е необходима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 Блестящо, сдръжка. Как може да се добие нож? Можеш да го притежаваш, да го намериш, да си го купиш, да го откраднеш или да си го направиш. Аз нямам, но намерих твоя. Не знам как да си купя, да открадна или да си направя. За това ще взема твоя. Полявиха се още опалови скри, нови и нови. Бавно тръгнаха напред и той разбра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 След това избухна ослепителен блясък като слънчева корона, който не помръкна и продължи да свести няколко минути. Бял фосфор. След малко той хвърли на палм. Разхили се, плъховете пламнаха, запискаха и започнаха да се дерат един друг с ноктите си. Поне нещо в него се хилеше. Гризачите отстъпиха и той отново усети болка главата си.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 Седем Тибор напредваше триумфално с каручката. Теглена от преданата крава, тя трополеше и подскачаше, движейки се по край проточилите се дълги мили, обрасли с бурени пъсбища и покрити с жилави и сухи стебла равнини. Земята беше станала безплодна и никакви земеделски култури не можеха да поникнат от нея. Колкото по-голямо разстояние изминаваше, толкова по-силно тържествуваше. Най-после беше предприял своето пътуване и знаеше, че ще бъде успешно. Беше сигурен. Не се страхуваше особено от обирджии и разбойници, отчасти защото. Никой не използваше магистралите и той можеше съзнателно да се освободи от страх си, казвайки си, че след като няма движение, какво биха търсили тук разбойници? О, приятели! Почти извика той, превеждайки на английски началото на «ън афруди». -да на Шилер. Не тези звуци. Напротив, нека запеем за. Ода на радостта от Шилер. Бъарет. Замълча, тъй като беше забравил стиховете. Подяволите, ядоса се на себе си той, подразнен от номерата, които му погаждаше собственият му мозък. Слънчевите лъчи проблясваха като дребни рибки сред метален прибой в приливите и отливите на реалността. Той се закашля, изплю се и продължи. Осезаема разруха бавно поглъщаше всичко. Дори дивите бурени излъчваха изоставеност. Никой не полагаше никакви грижи, никой не вършеше нищо. О, Франди, помисли си той. Ени сечти дестени. Сунден. О, ефранди. Ени сечти дестени. Сунден нем. О, приятели. Не тези звуци. А, бъпъра. Ами ако все пак имаше невидими разбойници вследствие на мутацията? Не, невъзможно. Вкопчи се в тази мисъл. Хората не го плашеха, плашеше го единствено по стоща. И най-вече напълно реалната възможност да е прекъсната магистралата. Няколко по-големи дупки и каручката му нямаше да може да продължи напред. Като нищо щеше да се умре сред бетонните блокове. Не беше най-приятната смърт, мина му през ума. Но пък не и най-ужасната. Рухнали стволове на дървета блокираха пътя по-нататък. Накара кравата да забави ход и присви очи под ярката слънчева светлина, опитвайки се да види какво точно беше. Данери, реши той. Отсечени още в началото на войната. Никой не ги беше преместил.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 Можеше и сам да се присмива над себе си. Включи Алармения Рок. Захранен от огромната батерия на каручката, той изхриптя от собственото му тежко дишане. Тибор заговори, сега ме че чуйте. Отекна гласът му наоколо. Аз съм Тибор Макмастърс на официално пътуване за служителите на гнева. Претърпях авария. Бихте ли ми оказали помощ? Изключи алармения рог и се услуша. До слуха му достигаше единствено шушненето на вятъра през високите бурени от дясната му страна. Над всичко се стелеше ослепителната оранжева слънчева светлина. Глас. Чуго. Ясно. Помогнете ми. Извика в той. Ще ви платя в метал. Става ли? Съгласни ли сте? Отново се заслуша. И чу, този път глъчката на множество гласове, пронизителни, като писъци. Шумовете отекваха, семесвейки се с вибриращото съскане на тревите. Измъкна бинокъла и огледа във всички посоки. Нищо освен безплодна пустош, безкрайен противен и мрачен пейзаж. Виждаха се огромни, все още наобрасли червени петна и засипани с гория пространства.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 Работейки мудно, безмълвно, без да се оплаква. И в този момент ги видя. Причинителите на шума. Двайсети на фигурки потичваха към него по опустошената земя. Дребни, черни момченца, които подскачаха и препускаха напред назад, надавайки пискливи команди, сякаш играеха на гоненица в клетка без покрив. Накъде, сине на гнева? най-близкото дребосъче докато си проправяше път през купчените буклуци изгория. Беше дребен банто, обут в съшити от червени парцали панталонки. Притича като кутре до каручката, подскачайки и въртейки се, оголил белите си зъбки. Късаше стръкове зелени буренаци, които растяха тук там. На запад отвърна бор. Все на запад. Но закъсах тук. Дотичаха и останалите хлапъци и застанаха в кръг около заседналата каручка. Компанията беше неокрутима и недисциплинирана. Търкаляха се, биеха се, блъскаха се и се гонеха като поштурели. Колко от вас, попита Тибор, са получили първата си инструкция? Настъпи наловка тишина. Хлапаците се спогледаха виновно, но никой не отговори. Нито един. Възкликна Тибор.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 Лишаваш ли се от месо, секс, забавления, финансови придобивки, образование, лентяйство? Отговорът беше очевиден. Доказваха го бурният им смях и лудежките игри. Пеперутки, смъмри ги той, сумтейки от възмущение. Както и да е изръмжа, освободете ме, за да мога да продължа. Заповядвам ви. Хлапаците се скупчиха зад каручката и започнаха да я бутат. Тя се блъсна в падналото пред нея дърво и спря. Минете отпред, разпореди Тибор и я повдигнете. Всички до един и едновременно. Те го послушаха развеселени. Той включи каручката на бавна скорост, а тя се разтрасе и преодоля първия дънер, след което отново спря, стигнала до половината на втория. Миг покъсно преодоля втория, а след това и третия. Возилото се надигна. Вирнало предницата си към небето, виейки и тътнейки, а от двигателя се. Издигна синкава струйка пушек. Вече можеше да огледа по-добре. Фермери, някои, роботи, други, хора, работеха и с нивите от двете страни на пътя. Тънък слой пръст над сгорията. Тук там се поклъщаха хилави стъбла пшеница, и със охрени. Земята беше най-ужасната каквато беше виждал някога. Усещаше метала под каручката, почти на повърхността. Приведени мъже и жени напояваха мършавите насъждения стенекия ни канчета и увехтели метални контейнери, които бяха събрали сред развалините. Един бивол теглеше автомобилта таратайка. В друга нива жени плевяха с ръце. Всички пристъпваха бавно, като замаяни, болни от анкилостомите в пръста.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 По очите му пълзеха мухи. Майката дишаше тежко, хрипливо, с отворена уста, а кожата й кратко беше осяна с болнави безцветни петна. Коремът и кратко бе издут, отново беше забременяла. Още една безсмъртна душа щеше да се издигне от по ниско ниво. Огромните и кратко провиснали гърди се олюляваха, щом помръдваше на сън, изкочили изпод нечистата и кратко дреха. Хлапаците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 Ти си нищожна частица от космическия план. Второ, какво си ти? Нищожно петънце в една твърде необятна система, за да може да бъде проумяна. Трето, какъв е начинът на живот? Да изпълнявам онова, което разпореждат космическите сили. Четвърто, какво, пето, измърмори едно от хлапетата? Къде си бил?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 който черта е божествения план. Осмо. Какъв е смисълът на страданието? Да пречисти душата. Девето. Какво е значението на смъртта? Да освободи човека от това проявление, за да се изкачи той на следващото стъпало на стълбата. Десето. В този момент Тибор спря да изрежда. Някакъв силует се беше приближил до каручката му.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 Един от ръчните му екстензори провери дали маломерният две-две-калибров револвер с единичен истръл, който му беше дал отец Хенди, е на мястото си. Имам револвер, каза. Така ли? Тонът и кратко беше някак небрежно укорителен. Никога не съм стрелял с револвер, обясни Тибор. Имам патрони, но не знам дали все още действат. Как се казваш? Тибор Макмастърс.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 И му губеше времето със задължителното дрънкане. Какъв е първият ти въпрос? Запита Великата к заляго вълна от страх. Нека да видя, отвърна той. Трябва да го произнеса съвършено точно. Дяволски си прав, че така трябва, каза Великата с безизразния си глас. Тибор промълви дразгаво с пресъхнало гърло, първо ще ти задам най-лесния. Той сграбчи дъщицата в джоба на палтото си.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 Хъмъм разбирам. Сигурна ли си? Наистина му звучеше познато. Вероятно, в добрите времена го беше учил. Следващият въпрос, подкани великата къ. Този е. По-труден, продължи с дрезгав глас Тибор. Великата къ беше отговорила за дъжда, но със сигурност не знаеше отговора на второто питане. Кажи ми, произнесе бавно Тибор, ако можеш.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 Има няколко теории, отвърна спокойно Великата К, най-вероятната е мъглевинната хипотеза. Според нея, никакви хипотези, прекъсна го Тибор. Но! Искам факти, настоя Тибор. Измина известно време. Никой не казваше нито дума. Най-накрая неясният женски силует потрепна в имитацията си на живот. Да вземем лунните от лумъци, Получени през 1969 година. Те показват възраст от дедуктивни заключения прекъсна я Тибор. Вселената е най-малко на 5 милиарда. Не, обяви Тибор. Не знаеш. Не помниш. Частта от теб, която е знаела отговора, е повредена при катастрофата. Той се разсмя стон, който се надяваше да изразява самоувереност, но в него се долови несигурност. Гласът му почти заглъхна. Ти си скофяла, добави почти нечуто той. Като поразен от радиация, старец. Ти си само една куха хитинова черупка. Не знаеше какво означава хитинов, но това беше любима дума на отец Хенди и за затова реши да използва. В този решителен момент великата се разколеба. Не убедена, каза си Тибор, че отговорила на въпроса.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 Отново примигна и най-после се свлече сред борените. Тибор събра четирите си екстензора над нея, сграбчи я и я повдигна или по-скоро се опита да повдигне. Наганатият като сгаваем стол предмет не помръдна. Да върви по! Дяволите! И без това няма никаква стойност, дори да можех да я вдигна, прецени той. А и проклетата крава не би могла да тегли такъв обемист и тежък товар. Изплюща позадницата на кравата и тя закрачи трумаво напред, теглейки каручката след себе си. Измъкнах се, каза си той. Бандата черни хлапаци отстъпиха назад, за да му направят път. Бяха проследили цялата случка между него и великата ка. Защо не разтвори и тях? Запита се Тибор. Странно. Кравата излезе на пътя зад отсечените дървета и продължи бавно нататък. Около нея жужаха мухи, но животното не им обръщаше внимание, сякаш и то свъщаше значимостта на триумфа. Осем, кравата се искачваше все по-нагоре и по-нагоре. Прекоси дълбок пролом между два скалисти хребета. От всякъде провисваха корените на вековни дървета. Пътят представляваше лъкатушещото корито на пресъхнала рекичка. След известно време Тибор навлезе в мъгла. Кравата спря за навърх на канарата и огледа пътя зад нея, който бяха изминали. Няколко капки отровен дъжд раздвижиха листата около тях. Вятърът прошумоля през огромните мъртви дървета по продължението на хребета. Тибор изплюща с камшик по задницата на кравата и тя отново се затътри напред. Неочаквано се оказа сред скалисто поле, обрасло с живовляка и глухарчета, сред изсъхналите стъбла на стари буренаци. Доближиха порута на ограда, изпотрошена и прогнила. Дали се движеше в правилната посока? Тибор измъкна една от картите на Ричфилд и я разгледа внимателно, вдигнала пред очите си като ориенталски свитък. Да, това беше пътят. Щеше да попадне сред племената на юга, а оттам. Кравата мина с каручката през оградата и най-накрая стигна до един запустял кладенец, напълнен почти догоре с камъни и пръст. Сърцето на Тибор затупка участено от нервната възбуда. Какво лежеше пред него? Пърчета от мебели, провиснали гради и изпотрошени стъкла сред руините на някаква постройка. Втвърдена и напукана стара автомобилна гума. Върху штръкналите пружини на едно легло бяха струпани купчини парцали. В края на ливадата имаше горичка древни дървета. Безжизнени, сбръчкани и неподвижни дървеса.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 Запръщайки изпълнените с зловоние мъгли право в ноздрите и лицето му. Кожата му проблясваше от влагата. Кашлейки, той побутваше кравата да продължава нататък, а тя пристъпваше, препъвайки се в камъните и бълците пръст. Стой, каза и кратко той и дръпне юздите, за да я накара да спре. Дълго оглежда старата със сухрена ябълка. Не можеше да отдели очи от нея. Гледката на старото дърво,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 Заслуша се съсредоточено в радиото, настройвайки го на вълната на отец Хенди. Само атмосферни смущения. Никакъв глас. Ябълката на ябълковото дърво блещукаше влажно в сумрака. Сега изглеждаше черна, но цялата беше червена, разбира се. Може би изгнила, мина му през ума. Негодна за ядене. И все пак иска да е изем. Може да е вълшебно дърво. Рече си той. Никога до сега не съм виждал такова, но отец Хенди говори за тях. И ако изям ябълката, ще се случи нещо хубаво. Християните, отец Абернати, биха казали, че ябълката е зло, дело на сатаната, и че ако отхапеш от нея, извършваш грях. Но ние не вярваме в това, каза си Тибор. Така или иначе, то се случило много отдавна и в други земи. Ай цял ден не беше ял и изпитваше болезнен глад. — Ще я взема, реши той. Но няма да я изям. Насочи единия ръчен екстензор към ябълката и след миг я държеше точно пред очите си, а снопът светлина от миньорската му каска осветяваше. Изглеждаше някак значима. Но... Нещо в периферното му зрение помръдна. Погледна веднага натам. — Добър вечер.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 Единият държеше брадва, брадва за кастрене. Другият беше облечен само в панталони и на брезентова риза. Бяха високи почти 8 стъпки. Никаква плът, кокали, ръбестия гли и огромни, любопитни очи и стежки клепачи. Несъмнено имаха и вътрешни промени, радикално различна обмяна на веществата и клетъчно. Устройство, способност да преработват горещи соли, Променена храносмилателна система. Двамата с интерес огледаха Тибор. Кажи, рече единият от тях. Ти си човешко създание. Точно така, отговори Тибор. Казвам се Джексън. Младежът протегна маршавата си, твърда като рог ръка и Тибор я раздруса непохватно с предния си десен екстензор. Това е моят приятел Арл Потър. Тибор се здрави са и с Потър. Привет, поздрави Потър. Люспестите му, грапави устни се изкривиха. Може ли да погледнем средството ти тази каручка, към която си привързан? Никога не сме виждали подобно нещо. Мутанти, помисли си, Тибор. Гощероподобни. Успя да превъзмогне тръпката на отвръщение. Върху лицето му се появи нещо като усмивка. Нямам нищо против да огледате това, с което разполагам, отвърна той. Но не мога да напусна каручката. Нямам нито ръце, нито крака, а само тези хващачи. Да, каза, кимайки Джексон. Това го виждаме. Той потупа кравата по хълбука. Тя измуча и вдигна глава, размахвайки насам натам опашката си в вечерния сумрак. Колко бързо може да тегли?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 Той чукна с любопитство каската на Тибор. Нашето селище е на около час с трактор, нашия ловен трактор. Двамата съръл излязохме да половуваме клеполхи зайци. Месото е добро, но трудно се оцелват. Тежат около 25 фунта. С какво ги ловите? По любопитства Тибор. Положително не с тази брадва. Потър и Джексън се разсмяха.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 Потър посочи на запад. Има едно племе пълзачи нататък по този път. Той махна на определено на юг. Както и две-три племена брамбари. И неколци на бегачи, добави Джексън. А на север има някакви подземни, разновидност на слепи копачи. Потър и Джексон се намръщиха. Не мога да ги гледам с техните сонди и гребла. Но какво толкова, подяволите? Той се ухили. Всеки за себе си. Предполагам, че ние, гощерите, ти изглеждаме някак, махна с ръка той, особени. Какво е това ябълково дърво? Попита Тибор. От него ли произхожда юдал идея за змията в райската градина? Според нас райската градина се намира на стотина мили на изток, отвърна Джексън. Ти си християнин, нали?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 оглеждайки лицето му. Свестен тип ли е? Не мога да кажа, отвърна оклончиво Тибор. Гощерът му върна снимката. Има ли награда? Тибор се замисли. Монета от 50 цента, отвърна той. Наистина ли? Гощерът разпери възбудено люспите си. Плати ми жив или мъртъв? Той не може да умре, отвърна Тибор.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 Как изглежда? Младте, отговори гощерът. Пит смотолеви Тибор. Другите двама гощера изникнаха от тъмнината. Потър държеше огромно сиво животно, което зави възбудено, щом видя Тибор в изразно обич. Тибор го огледа. Кучето също го огледа. Тоби те харесва, каза Джексън. Много бих искал да имам куче, призна с искрен глас Тибор.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 Трите гощера се разшаваха неочаквано наоколо, озартейки се в мрака. Телата им се изопнаха към или срещу нещо невидимо. Какво има? Сепна се тибор и отново стисна скрития в него револвер. Брамбари, отвърна лаконично Потър. Тъпите копелета, добави Джексън. Брамбари, помисли си Тибор. Ужасно. Беше слушал много за тях. За тях. За многофъсетните им очи и за блестящите им черупки, странен конгломерат от нечовешки части. И като си помислиш, че бяха възникнали от бузайниците, и то само за броени години. Ума ускорен от радиацията процес. Свързани сме с тях, но те смърдят. Те оскверняват света. Както и Бога. Какво правите там? Избръмча металически глас. Тибор ги видя да се придвижват изправени, олюлявайки се към светлината. Гощерчета добави пренебрежително брамбарът. И не може да бъде. Някакъв хром. Пет брамбара бяха застанали на светло и топлеха своите, Исусе, помисли си Тибор. Топлеха своите крехки тела. Ако улучиш един. Брамбар право стомаха, той се струшава половина. Толкова му трябваше на един бръмбар, бяха зависими преди всичко от гъвкавите си езици, за да постигнат онова, което искат. Бръмбарите създаваха много проблеми, те разпространяваха лъжливите слухове. Тези не бяха въоръжени. Доколкото можеше да види отблизо. Застанали до каручката му, трите гощера се успокоиха, освободени от обзелия ги страх. «Ей, бръмбар, обади се Джексън!»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 Когато времената станат трудни, имат отвратителен вкус. Изгнила гадна твар, обади се един от бръмбарите. Не изглеждаха оплашени и изобщо не се канеха да побегнат. Касаш ли си опашката? Попита друг бръмбар. Каква опашка, подхвърли трети? Това, дето ви си отзад, е носът му. Носовете на гощерите стърчат отзад, не отпред.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 Попита един от тях. Откъснали се? Откъсна се, отговори първият и остана да лежи там, помръдвайки и усъквайки се в калта до залеслънце. Дайте да набучим тези насекоми на една-две пръчки, подхвърли Потър. Само ги чуйте колко са нахакани. Той се заоглежда наоколо, очевидно търсики нещо, което да използва за оръжие. Докато се занимаваше с това, брамбарите не помръднаха. Изглеждаха спокойни и самоуверени. И в този момент Тибор разбра причината. Брамбарите не бяха рискували да се приближат сами. Имаха компания от весетина бегачи. Девет. Това не беше първата му среща с бегачи. Шарлотсвил бегачите идваха и си отиваха на обезпокоявани от никого. Навсякъде, където се намираха бегачи, преобладаваше някакво самоподразбиращо се спокойствие.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 Понадалеч бегачи. Тибор ги последва предпазливо. Отиваме към авторема да уредим ефтин ремонт на хромия човек с гаранция за хиляда години или за един милион мили, което и да отпред. Хилейки се един на друг, бегачите изчезнаха за момент и отново се появиха, емахайки добродушно към Тибор да ги последва. Ще се срещнем, като се връщаш, извика Джексон след Тибор. Не забравяй да вземеш писмена гаранция за посигурно.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 Стигнаха до авторема на зазоряване. Великолепно отсветени облаци, сякаш цапаници от бебешки пръстчета, покриваха небето. В избоялите на буренаци чуроликаха птички или квазиптички. Някъде наоколо е, съобщи водачът на бейгачите Ерл, след като спря да препуска. Името му, избродирано с червен конец върху наградника на работния му комбинезон, се набив очите на Тибор. Чакай, нека да помисля. Той потъна в размисъл. «Какво ще кажеш да похапнем?» Попита един от бегачите. «Можем да вземем нещо от авторема», отвърна ръл, поклащайки мъдро рунтавата си глава. «Хайде, непълноценни!» Той махна рязко с ръка към Тибор. През нощта скърцането на изсъхналите съчмени лагери на колелото беше станало заплашително-пронизително. «Тук ще завием надясно». Добави той, щом доближиха един гасталък от бял равнец, а след това рязко наляво. Виждаше се само опашката му, докато се мъчеше да си проправи път през непроходимите шобраци. Ето го входът. Викна той и махна на Тибор да го последва. Много ли ще е скъпо? Попита загрижено хромият. Нищо няма да струва, отвърна Ръл, промъквайки се през хръсталака на няколко крачки пред Тибор. Вече никой не се отбива насам. Той загива. Ще се зарадва, като ни види. Тези неща също имат чувства. В известен смисъл. Пред едва провиращата се каручка изникна полянка. Без нито един бурен, сякаш тревата беше окосена. В центъра на откритото пространство Тибор забеляза огромен плосък диск, явно. Метален. Завърки се в беззвучен поздрав, изправен на среща му с многозначителното си присъствие. Да, помисли си Тибор, това е руския вторъм, приземил се тук под формата на семе, посипано от орбитален сателит. Вероятно през последните дни на войната, когато врагът опитваше всичко възможно. Здрасти, поздрави авторема той. Бегачите потръпнаха. Не му говори така, обади се притесне Рл. Покажи малко уважение. Това нещо може да ни убие. Поздрави, поправи се Тибор. Ако се държиш на дуто или грубянски, прошепна ръл, ще ни убие. Говореше стърпелив тон. Сякаш разговаря с дете, помисли си Тибор. Вероятно съм точно това, изправен срещу непознатото устройство, бебе, което не знае нищо. Това нещо, в края на краищата, не е някакъв естествен мутант. Било е произведено. Приятелю, обърна се към авторема Тибор. Можеш ли да ми помогнеш? Арл измърмори нещо. Тогава ти говори с него, отсече и е досан Тибор. Колко словесни ритуали бяха необходими, за да призоват интелигентността на това военновременно човешко творение? Вероятно немалко. Виж какво. Обърна се той едновременно към Арл и към Авторема, имам нужда от помощта му, но нямам намерение да падна и да пълзя раболепно, и да се моля да постави нови съчмени лагери на колелото на каручката ми. Не си заслужава. Да върви по дяволите, помисли си той. Точно такива съсипаха ръсата ни. Те ни унищожиха. Все могъщия в Торем, извиси глас Арл. Ние те умоляваме за твоята благосклонна помощ. Този окаян без рък и без ног човек не може да довърши пътуването си без твоята благодетелна помощ. Би ли отделил малко време, за да провериш превозното му средство? Съчмените лагери на дясното предно колело го изоставиха в този труден за него момент. Той млъкна, заслушан напрегнато, вирнал глава като куче. Ето го, промълви най-дребният от бейгачите спреливащ от възхищение и страхопочитания глас. Капакът на вторема се плъзна и отново се разтвори. От процепа се издигна дълъг метален прът с биволски рог на върха. Рогът се завърти около уста си и накрая се насочи точно срещу тибор. Бременен си, нали? Изрева рогът. Мога да ти предложа древни лекове, арсеник, желязна ръжда, вода, в която са потъпяни мъртъвци, бъбреци на моле, пяна от камилска уста. Кое предпочиташ? Не, отвърна Ру. Той не е бременен. Съчмените лагери на колелото му са сухи. Опитайте се да се съсредоточите, сър. Не позволявам да ми се говори така, отсече авторемът. Штрък втора пръчка. Тя като че ли беше с газов емунштук на нивото на земята. Трябва да умрете, обяви авторемът и изпусна няколко жалки струйки си в пушек. Бегачите отстъпиха назад. Настоявам за огромни количества фрекзибли. Изведнъж категоричните заповедни звуци на авторема помръкнаха в неясни шумове, нещо в речевата верига се беше повредило. Двете вертикални пръчки се замятаха възбудено назад, изпускайки още няколко безобидни стройки газ и застинаха неподвижни. От отвора на авторема се издигна спирала черен дим, последвана от вой. На колелета, предположи Тибор. Защо е така враждебен? Обърна се Тибор къмъръл. От подземната реалност на авторема изкочиха непристойни черни облаци. Не съм враждебен. Изкряска яростно рогът. Проклето лъжливо копеле. се Чососъскане като от задействам при свръхнатоварване предпазител, последвано от оглушителен трясък. Сякаш мищи мечки бяха затръщнали капаците на еднотонен контейнер за отпадъци. След което настъпи тишина. Мисля, че ти го уби, обърна се къмъръл на най дребният бегач. Ырли зруга. Е, вероятно и без това нямаше да може да ти помогне. И добави с развълнуван глас, излиза, че аз провалих всичко. Питам се. Какво да направим? Продължавам по пътя си. Обяви Тибор. Той тупна кравата с ръчния си екстензор. Тя измуча и отново се затътри в посоката, от която бяха пристигнали. Почакай, каза Аръл, вдигнал рунтавата си ръка. Нека опитаме още веднъж. Затършува в туниката си и извади бележник и химикалка пред военно производство. Ще представим нашата молба в писмена форма, както едно време. Просто ще я пуснем в дубката. Ако и това не свърши работа, ще се откажем. Той започна да драска мъчително бавно в бележника, след това откъсна най-горния лист и закрачи бавно към безмълвния вход на подземния авторам. Веднъж предупреден, два пъти изгорял, изписка на и дребният бегач. Оставете, каза Тибор на бегачите. Той смушка отново електронно кравата и двамата продължиха.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 За тях се говореше, едрият бегач Арли излъчваше всичко друго, но не спокойствие, така или иначе. Много странно, мина му през ума. Бегачите са като спокойното около на бурята, за което всеки говори, но никой не успява да види. Покой в сърцевината на хаоса, може би. Докато каручката продължаваше да труполи нататък, те глена от неуморната му крава, тибор запя, влей просветление в своето кътче. Не може да си спомни, как продължава старият химн, Затова опита с друг. Това е светът на баща ми. Скали и дървета, вятър и полъх. Този не беше подходящ. Затова опита с старата стотица, славословието, хвала на онзи, който праща. Благослов. Благословете го, създания. Отдолу. Благослови го, ти, небесен.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 Мина му през ума, докато спираше кравата. До тук успяхме да стигнем двамата степ. Седеше, заслушам звуците наоколо, които долитаха от дърветата и храстите. Трудеха се дребни животинки, а малките им играеха. Потомците на света, невообразимо осакатени и уродливи, имаха право да лодуват под топлите слънчеви лъчи. Бухалите се бяха оттеглили, сега идваше ред на червено опашатите ястреби. Дочу някаква далечна птица и изпита облегчение. Птицата заке с думи, влей просветление в своето кътче, викна тя. Изпя думите още веднъж и заизвива трели, благословитост, от когото са крилата и дърветата, и скалите, и благодаря. Чурулик, чурулик. И започна отначало, извисявайки всяка предишна кулминация. Птица метамутант, заключи той.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 Може да е виждала да е Рей и да знае къде е. Теяр Дюшерден, 1881-1955, френски поет, палеонтолог, теолог и философ, защитник на тезата, че космосът и човечеството търкят развитие към състояние на съвършенство. Бъг-бъра. Нещо вдясно от него помръдна в храстите. Нещо едро. И той го видя. Видя го и не можа да повярва на очите си. Един огромен червей беше започнал да се разгъва, пълзейки към него. Избута храста в страни и се проточи по слузестата си следа, а щом се приближи, започна да пищи остро и пронизително. Не знайки как да постъпи, Тибор остана вцепенен на мястото си в очакване. Струите слуз заливаха потъмнелите си в кави, и зелени листа, попървайки ги заедно склоните им. От мъртвите дървета западаха прогнили плодове.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 Твоя е вината, че съм толкова отвратителен. Можеш да видиш колко противно е всичко в мен, погледни. Изпрожената глава се олюляваше и подскачаше над Тибор. Изведнъж го посипа порой от слуз и слюнки. Той затвори очи и потръпна. Гледай ме! Изкреща червеят. Черен червей, каза дрезгаво Тибор, размахвайки безцелно револвера. Той се сви в очакване на предстоящото. Червеят щеше да отхапе главата му и той щеше да умре. Затвори очи и усети разцепения му език да го близва. Аз те отравям, обяви списък червеят. Вдъхни аромата на огромното ми, вечно тяло. Аз не мога никога да умра. Аз съм червеят ур и ще съществувам до края на земята. Червеят се заусуква напред изпълзявайки върху каручката, върху кравата и върху него. Тибор включи електрическото поле на каручката в последен, отчаян опит да спаси себе си и кравата. Полето измърмори и сбрънча. изпращаха проблясващи искри и неочаквано горната част на червея се оттегли. Треснах ли те? Каза обнадежден Тибор. Не можеш ли да понесеш 5 електрически удар?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 Червеят не отговори. Очите му бяха все още отворени, но беше умрял. Тибор протегна ръчния си екстензор и го потопи в мазната слузна Червея. Усетил да му хрумва нещо. Ако слуста наистина беше мазна, вероятно би могъл да смаже сачмените лагери с нея и да им осигури необходимия защитен слой. В съзнанието му се размърда нещо, което беше споменал Червеят интересно подмятане. Червеят беше казал, Оставиме на моя сън над моите владения. Какво ли владеше? Насочи внимателно каручката странично към мъртвия червей, ръгайки кравата с псевдокамшиците си. Зад сплетените хръсталаци видя отвора на пещера в скалистия хълм. Отвътре смърдеше наслуста на червея. Тибор извади нос на кърпа и я постави пред носи, опитвайки се да възпре вонята. След това штракна фенера си и насочи снопа светлина към вътрешността на пещерата. Вътре се намираха владенията му. Най-отгоре на купчината лежеше напълно ръждесала и за нищо негодна перка отвитло. Под нея карусерията на древен наземен автомобил заедно с двата струшени фара и паднал показател. Електрическа отварачка за консерви. Две лазерни пушки от времето на войната с празни камери за гориво. Обгорели прожини залегло от някогашна къща. След това забеляза мрежите за прозорци, раздя се ли като всичко останало. Портативен радиоапарат с липсваща антена. Буклуци. Нищо, което да заслужава внимание. Продължи с каручката напред, сръгвайки кравата. Тя размаха опашка, извърна възмутено глава назад и едва тогава пристъпи поблизо до гнусната, гниеща пещера. Също като сврака, мина му през ума. Червеят беше събирал всичко, което. Блещука. И нищо, което да си заслужава. Колко ли време се бе осуквал тук, за да пази и ръждясващите буклуци? Сигурно години. От края на войната. Забеляза още отпадъци. Градинска мотика. Огромен картунен постър на Чегевара, Изпокъсан и изпоплескан от липса на грижи. Магнетофон без захранване и без ролки. Напълно разнебитена електрическа пишеща машина. Андарут. Кухненски съдове. Сплескана котешка клетка, чието телени стени напомняха градинска ограда шипове. Диван с избеляла дамаска. Пепелник за пот. Купчина списания. Тайм.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 Вече можеш да разбираш всички птици, не само мен. А аз мога да ти кажа всичко, което искаш да узнеш. Познаваш ли ме? Изненада се Тибор. Да, отвърна птицата и подскочи върху понисък, поздрав клон. Ти си Макмастър с Тибор. Обратно, каза той. Тибор е първото ми име, а Макмастър с второто. Просто ги размени. Добре.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 Същност тя ми е любимата. Та не смяташ ли, че трябва да ми се довериш? Със сигурност човек би трябвало да се довери на птица, която пее химни, изрече на висок глас Тибор. И тък му аз съм тази птица. Сойката литна във въздуха и всяко нейно перце потрепваше от нескрито нетърпение. Каква красива и голяма синьо бяла птица, помисли си Тибор, докато я е наблюдаваше да се издига. Сигурен съм.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 Ще можеш да ме последваш. Тя подскочи и изчезна в близкото дърво. Хайде! Тибор приведе каручката си в движение. Сръга търпеливата крава и двамата с нея потеглиха, трополейки на север. Топлите слънчеви лъчи се изливаха от синьото небе, докато напредваха. Очевидно на дневна светлина много от по-необичайните форми на живот предпочитаха да останат на скрито. Тибор не срещаше никого по пъти си и това го потискаше по-силно от парада чешити, уроди и чудаци, които срещаше през среднощните часове. Но, помисли си той, поне мога да виждам птицата ясно. Което беше означение? Това същество от по високо ниво, сегато беше пътеводната му звезда. Никой ли не живее край този път? Полюбопитства той, щом кравата спря да пасе високите червени бурени. Просто искат да оцелеят в заслужена анонимност, отговори птицата. Толкова ли са ужасяващи? Да, каза птицата. И добави, за обикновените очи. По-ужасни от беегачите, гощерите и брамбарите. Още по-ужасни. Птицата не изглеждаше оплашена, подскачаше и ситнеше по засипваната с листа земя, откривайки тук там лешници, за да се натъпче, колкото е възможно повече.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 Да, отвърна Тибор. Той шибна кравата и тя отново запристъпва с огромните си копита. Сачмените лагери на колелото пак бяха започнали да скрибуцат и да тракат. Чуги, но се утеши, че ще успее да стигне до града, където щеше да намери ковач, който да постави нови сачмени комплекти на всяко от колелата, тъй като, щом на едното бях изсъхнали, вероятно и другите скоро щяха да ги последват. Но колко ли щеше да му струва?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 Птицата продължи да разказва за странните и ужасни, но и удивителни мутанти, които се бяха родили в района през последните няколко години. Тибор едва успяваше да слуша. От грубото друсане на каручката, сблокиралото и кратко предно дясно колело се чувстваше много зле. Притворил очи, той се опитваше да превъзмогне болките, молейки се да престане да му се повдига. Причината от части, призна си, е страхът собственият ми страх да се покажа в Нюберн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 че е живяло почти цяла година. Можеше ли да помръдва пръстите си? Попита Тибор. От време на време правеше неприлични жестове. Но никой не беше сигурен, че ги показва умишлено. Тибор се поизправи от сгърчената си поза. Имаше ли и други разновидности, които да си спомняш? От време на време темата на разговора му ставаше болезнена и интригуваща, вероятно заради собствените му проблеми. Срещат ли се гериони? Някаква разновидност на. Три в едно. Виждала съм герион. Три в едно, потвърди. Птицата. Но не в Нюберансуик. По-на север, където радиацията е била посилна. А веднъж видях човешки штраус с издължени вратеновидни крака, покрито с пера тяло и дълъг врат около. Достатъчно, прекъсне е Тибор, почувствал се твърде зле, за да продължи да слуша.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 Тибор измъкна бележник от черна кожа и химикалка с предния си десен екстензури написа «Аз, Тибор Макмастърс, хром, не мога да се придвижа в развалената си каручка». Последвайте птицата. Добре, рече той. Сгъна лището и го подаде. Синята сойка го грабна с клюна си, издигна се в затопления от ринен въздух и отлетя към долината под тях и нейните човешки, или почти човешки, обитатели. Тишина.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 Което ми остава, е да чакам осъзна Тибор. Ако птицата не се върне и не доведе някого със себе си, аз съм мъртъв. В това обикновено място. Пропътувах целия този път, за да умра тук. И богът на гнев никога няма да бъде намерен, поне не от мен. А сега какво? Запита се той. Погледна часовника си. Сочеше девет и половина.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 Само неговото дишане и това на кравата нарушаваха тишината. Животното продължаваше да се напряга да достигне близките и тласти бурени. «Гладна си», каза и кратко той. «И аз съм гладен», мина му през ума. «Така ще умрем и двамата, продължи да нашепва мисълта му от жажда и глад. Ще пием урината си, за да останем живи известно време. Но и това няма да помогне».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 А на другата сутрин щеше да се развидели. Отново и отново. Докато най-накрая нямаше да се... Събуди под лъчите на слънцето. И вече нямаше да има безмълвна надежда, а само едно отпуснато върху седалката на каручката тяло. Все пак накрая трябва да освободя кравата, каза си той. Но ще я задържа, докато мога. Успокояващо е да виждаш друго създание, минамо през ума.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 Дона Ивес рекоям Семпеденем, Лат, Божиягнецо, който си изкупител на греховете на хората, дари им вечен покой. Бъпъра. Отново нищо. И това не помогна. Но нали, неговите пътища понякога са бавни, спомни си той. Неговото време не нашето време. За него вечността може да е само едно мигване. Либера ми доминя. Отказвам се, Изрече на висок глас Тибор Юсети, че и тялото му се отказва. Либера ми доминя. Лад, освободи ме, Господи, бъпъра. Неочаквано изпита огромно изтощение. Дори не можеше да задържи главата си справена. Може би тъкмо това е освобождението, за което помолих, мина му през ума. Може би той ще ми дари приятна и безболезнена смърт, бърза и кротка. Все едно заспивам, както са постъпвали с болните си и ранени любими животни от обич. се сефесето с сами го тите му. Треперя и се боя. Лат, бъпъра. Откъси и фрагменти от стара литургия или беше от някакво средновековно стихотворение. Или католически реквием. Морс стъпабити и ти на чура. Камър сурди третой, Смъртта Природата ще се вцепенят, когато творението се надигне да отговаря пред съдника. Лад, бъпъра. Не си спомни нищо повече. Да върви по дяволите, отказа се. Никога не ти идват на ум, когато ти потрябват. В небето над него заискри огромна, ярка светлина. Той погледна нагоре, почти заслепен, вдигнал на конечника на левия си ръчен хващач за да заслони очи. Ярката светлина се спускаше към него. Сега беше станала мътно-червена, се, неясен диск, сякаш нагорещен и проблясващ, разгневен отвътре. Вече можеше да чуе шума, някакво съскане, като втурнал се вятър или внезапно потопен в вода на горещен до бяло метал. Усети, че го парнаха няколко горещи капки и инстинктивно помръдна тялото си в страни.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 И стъпалата. Ти, каза задъхано Тибор, си Карлтан Луфтойфел. Единствено богът на гнев би могъл да стори току-що направеното. Моли се. Разпореди лицето. Тибор започна да мънка. Никога не съм се присмивал на най-великото създание във вселената. Не моля за прошка, а за разбиране. Ако ме познаваше по-добре, познавам те, Тибор, прекъсна го лицето.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 Без каквато и да било възможност за недоверие. Беше Кърлтън Луфтойфъл. Човекът, когато търсеше. Човекът, който се намираше в другия край на неговото един бог знае колко дълго пътуване. Което беше приключило. Смяташ да използваш ли? Поинтересува се Дея Сирей. Тази снимка? Не, не я харесвам. Брадичката му потрепна и отпечатъкът в дясната ръка на Тибор се сгърчи. От него се надигна стройка дим и снимката бавно се посипа върху земята под формата на пепел. А моите ръце и крака? Попита за Тибор. И те са мои. Богът на гнев се вторачи в него и Тибор усети, че се издига като парцелива кукла. След което се тръсна върху задника си на седалката в каручката. И в същия момент краката, стъпалата,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 Как би се чувствал светът без него, толкова малко неща, за които да се заловиш, бяха останали на този свят? Така или иначе, копелето си измъкна, призна Тибор. Така, че не се наложи. Поне не този път. Бих го убил при определени обстоятелства, осъзна очаквано той. Но какви? Притвори очи, разтърка ги с ръчните си екстензори и почеса носи.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 да се занимава седрите убийства. Които действително имаха някакво значение. Той въздъхна. Е, така беше. Но това беше нещо специално. През всичките си години като служител на гнев не беше се домогвал до мистично откровение, не бе откривал истински бога по никакъв начин. Беше като да разбереш, че Хайден не бил жена. Просто е невъзможно да го пренебрегнеш, след като веднъж се случило. Освен това, истински мистичните преживявания променяха очевидеца. Както бе отбелязал Уилям Джеймс. В друг един свят и в друго едно време. Уилям Джеймс, 18421910, американски философ и психолог. Бъз пъра. Той ми даде липсващите ми части, помисли си Тибор. Крака, ръце, след което отново ми ги отне.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 Причината за повечето от творческите ми ограничения проистича от този проклет апарат, който се налага да използвам. Можех да бъда много повече. Дали ще се върне чудновата синя сойка? Ако беше проявление на ДСИ Рей, вероятно не. В такъв случай, зачуди се той, как би трябвало да постъпя. Никак. Амида, може да изкрещи в биволския си рок. Запроба измъкна рога.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 Знаемте кой си, разпищеха се те. Ти си марионетка на доктора Бърнати и вярваш в стария господ. А хромият ни припомни нашия катехизис. Към Бога на гнева? Попита Пит. По-добре да повярваш, изкръщаха две от поголемите хлапета. Той живее тук, не като стареца на кръста. Това е ваше мнение, отвърна Пит. Аз съм на друго.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 Останалите моментално се присъединиха, да, прекланяме се пред този, който може да направи всичко, абсолютно всичко, което си поиска. Вие сте филотани, каза Пит. Какво е това, господин човек? Такива, които обичат смъртта. Прекланяте се на един, който се опита да сложи край на нашия живот. Великата ерес на съвременния свят. Много благодаря.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 Не мога да бъда сигурен, мина му през ума. Ако извърши престъпление или сторе грях, доктора Бернати би могъл да се отрече от него. Просто няма да знае, както са постъпвали едновремешните гангстери по повод на някое убийство. Църквите и коза ностра имат нещо общо фалшивата порядъчност на най-висшите нива. Всички мръсни престъпления се стоварваха върху дребните. Риби на дъното. Какъвто съм и самият аз.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 В гасталаците наоколо шаваха насекоми и птички, а по земята зърна няколко дребни животинки. Всичките щъкаха по своите неизменни пътечки, които Яхова им беше предопределил да следват и отстояват. Допуши цигарата и метна фаса в един храсталък от преплетени бурени и дивовес. И на къде да се отправя сега, запита се Пит. Извади картата си и я заоглежда. Някъде тук съм.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 Изпита пълно объркване. Няма да ми се изясни, докато не му дойде времето, осъзна пит. Също като екзистенциалист, ще съдя за състоянието си от поступките, които извършвам. Мисълта следва действието, както учи Мусулини. Амнефен Тиордетат казва Дьоте в Фауст. В началото беделото, а не словото, учи Йоанн в своите разсъждения Логоса. Погърчването на теологията.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 Всеки човек е неповторим, следователно обречен. Печал на мисъл. Погледна ръчния си часовник. Тибор беше тръгнал преди 62 часа. Колко далеч би могла да стигне една кравешка каручка за толкова време? 62 часа. Идиотски далеч. Скоростта на охлюва би трябвало да е постоянна, инч след инч, миля след миля.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 може да избяга, да набере добра скорост и да ми изостави тук. Което може би е по добрият изход в крайна сметка. Той ще оцелее, а ще оцелея, всичко продължава, както си било. Само, че не може да продължи, както си било, тъй като Тибор ще разполага или с фото си, или с филмови кадри. Тогава Отрезвяваща мисъл Въздействието върху Шарлотсвил невъзможно да се предвиди. Прекалено много възможности и повечето от тях неприятни. Странно, мина му през ума. Боим се единствено за нашето малко граче, без да ни грижа за евентуална победа на Бога на гнев тук, в останалия свят. Мислим единствено за собствената си ограничена околност. Ето какво се случило с нас след войната, осъзнапит. Хоризонтите ни са се смалили. Мирогледът ни се е свил. Като възрастни жени сме, ровим в прахта с ревматични пръсти. Стържейки в един и също граничен периметр, какво препитание бихме могли да открием? Ето, аз съм тук и ме страх. Искам да се върна в Шарлотсвил, а вероятно и хромият изпитва същото. Окаяни и изтощени странници, копнещи да се завърнат в родната земя. Към него се. Приближи женска фигура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 Вероятно дори великата къзлонамереното създание, конструирало цистерната с киселина, вероятно първо е загинало в нея. При тази мисъл го обзе още по-силен страх. Облада го целия. Каква е отгледала земята за толкова малко години, мина му през ума. Такива метастази на ужаса. Да, отвърна великата къ, един фокумелус мина неотдавна от тук и застреля един от амбулаторните членове в черепната ми кухина.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 Най-накрая няма да дойде някой и да ме разруши? Това не беше въпрос, сопна се Пит. Това е убеждение, помисли си той. Благочестива вяра, че злините умират. Великата к. продължи. Веднъж Алберт Айнщайн дойде тук, за да се консултира с мен. Това е лъжа, отвърна Пит. Той е умрял много години преди да бъдеш създадена. Това е мегаломанска самозаблуда.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 Отвърна имитацията на женската фигура, продължавайки да го стиска в металната си хватка. Смрачна настойчивост. Слушай. Продължи пит. Мога да те науча нещо. За да отговаряш по-добре на въпросите. Едно стихотворение. Не съм сигурен дали ще мога да си го спомня съвсем дословно, но ще успея приблизително. Видях аз вечността по онзи ден. Или беше нощ, поколеба се той. Същност какво ли знаеше великата къ? Сположителност, нищо за поезия. Беше прекалено злонамерена, за да се занимава със стихове. Всяка струфа би загинала в нея, одушена от мрачната неприязан. Видяха у унази нощ, коригира се той и спря. Това ли е всичко? Попита настойчиво великата к има още. Опитвам се да си го спомня. Има ли рима? Не. Значи не стихотворение. Отсече великата ка и го повлече след себе си към сумрачната пещера, вход към огромната, ерозирала купчина в недрата и кратко. Мога да ти цитирам от Библията, добави Питиусети, че целият е плувнал в пот от страх. Искаше да се измъкне, да препусне секите си крака.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 Той създаде модерния свят, ако го датираме от «Казах ти, прекъснее пит», че знам кой е доктор Айнштейн. Дали не го беше чула? Заговори с посилен глас. Отлично познавам името. Моля. Беше оглушала частично и не го беше чула. Или пък вече беше забравила. По-скоро второто. Забравила, вероятно би могъл да се възползва от това отвратително заболяване. Не отговори на третия ми въпрос, заяви високо и непоколебимо пит. На третия ти въпрос? В тона и кратко прозвуча обърканост. Какъв беше въпросът? Не съществува никакво правило, че трябва да повтарям въпроса. Какво казах? Попита Велика така. Извъртя нещата, без да отговориш. Издаде безсмислено бръмчене и хриптене. Нещо като истрита лента. Случва ми се, призна тя и мощното ръкостискане поотслабна. Съвсем леко. Но той долови истинската и кратко, не несъмнена грохналост. Наумението и кратко да се справи в трудна ситуация. Силата, която притежаваше, сега изтичаше, фазирана по неподходящ начин. Ти си, продължи храбро той, тази, която си забравила доктор Айнштейн. Какво помниш, ако изобщо си спомняш нещо? Кажи ми. Слушам те. Той имаше един наполева теория. Изложи я. Аз. Ръкостискането отново стана по-яко. Сякаш беше събрала всичките си сили, напрегната да се справи с необичайната ситуация. Нейкратко допадаше, че плячката поема инициативата. Мога да я разубедя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 За момент женското продължение престана да го тегли като закачена на въдица риба по океанското дъно. Не, отсечена края. Непоколебимо. Ако влезеш там вътре, ще ме нараниш. Аз човек ли съм? Попита пит. Да, отвърна на охотно велика така. Един човек не притежава ли достоинство? Кажи ми къде другаде да във Вселената съществува достоинство, освен у човека.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 Ти може да не си спомняш. Но аз помня. В същия момент той успя да изтръгне едната си ръка. По дяволите, извика Пит, пусни ме да си вървя. Нека опитам, чу той глас до себе си, кротък човешки глас. Извърна се рязко и видя изправено човешко същество ръфа на сиво кафява униформа и метален шлем сгребен като френските шлемове от времето на Първата световна война. Изумен, Пит не изрече нито дума докато униформеният мъж изваждаше от една кожа на турбичка малък сърповиден гаечен ключ. Нагласи го върху един болт в черепа на женското продължение и започна енергично да го развива. Ръждя се, установи мъжът и продължи. Но все пак тя по-скоро ще те освободи, отколкото да ме кара да я разглобя. Нали така, великака? Той се разсмя с мощен, енергичен смях. Мъжки смях. Мъж в разцвета на силите си. Убия, каза Пит. Не. Тя е жива и иска да продължи да живее. Не се налага да убивам, за да я накарам да те освободи. Униформеният почука с гаечния ключ по металната глава на продължението. Още едно мръдване предупредия той и банката ти са селеноидни комутатори ще изгори от съединение. Вече изгуби едно продължение днес. Можеш ли да си позволиш да изгубиш още едно? Не смятам. Не може да са ти останали много. Нека помисля за момент, помоли велика така. Мъжът издърпа ръкав и погледна ръчния си часовник. 60 секунди, отвърна той. След което отново започвам да развивам. Ловецо, каза великата, ще ме разрушиш. Тогава го пусни. Отвърна униформеният. Но. Пусни го. Ще стана посмешище за целия цивилизован свят. Няма никакъв цивилизован свят, каза униформеният. Само ние. Сме. Аз имам гайчен ключ. Намерих го в едно противовъздушно скривалище преди една седмица и от тогава. Той отново посегна към болта. Продължението на великата капусна и другата ръка на Пит събра двете си ръце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 Щом се разхождате по пътя, сами си търсите белята. Сега не е час пик, каза брамбарът, насочвайки вниманието си към някаква полепнала с прах кафява сфера около 8 инча в диаметр, която започна да търкаля по пътя, докато Пит проверяваше дали не е пострадала радиостанцията му. Ето още едно. Изкръща един от брамбарите малко по-нататък по пътя. Страхотно! Идвам! Бутоните работеха. Обичайните атмосферни смущения изпълниха въздуха и питреши, че на радиото му беше провървело повече, отколкото на гърба и на бедрото му. Тръгна към велосипеда и отново застана пред Бръмбара. Един полъх на вятъра го накара да подуши въздуха. Кажи ми, брамбар, какво е? Внимавай. Изстреля покритият с хитинова черупка с китник. Пит се дръпна с известно закъснение. Кафява. Рохка буца докосна лявото му стъпало и се плесна на пътя. Погледна към другия бръмбар, който се хилеше на известно разстояние. Нарочно го направи. Размаха и умрук той. Не е вярно, възрази бръмбарът до него. Хвърли го на мен. Ето тук. Бръмбарът побутна купчината и започна да почиства бутуша напит, като прибавяше и стъргалото към сферата. Това е лайно.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 Прибавяйки последните парчета към топката си. Много добро качество. Дава приятна и постоянна топлина. Непрекалена. Точно колкото е необходимо. Това означава, че от тук е минала крава. Брамбарът си изкикоти. Установяваш съществена връзка между явленията. Брамбар, ти си наред. Имаш си лайно и всичко, което ти трябва. Можеше да не го забележа, ако не беше ти. Виж какво, търси човек в каручка, теглена от крава, хром, който се казва Тибор Макмастърс, довърши брамбарът, потупвайки кълбото, след което отново го затъркаля по пътя. Разговарях с него преди известно време. Пътуванията ни съвпаднаха за кратко. Пити справи велосипеда си и намести кормилото. Не забеляза друга повреда. Подкара го с ръце по пътя, кречейки до брамбара. Имаш ли някаква представа къде е сега? Попита. В другия край на пътя отвърна брамбарът. Заедно с кравата. Добре ли беше, когато разговаря с него? Наред беше. Но каручката му създаваше проблеми. Едното колело имаше нужда от смазка. Тръгна да търси. Запреши към авторема с няколко бегачи. Къде е това? Оттатък у нези хълмове. Бръмбарът спря, за да посочи. Не е много далеч. Пътят е маркиран. Потупа лайнената топка той и добави. Тук там. Само трябва да си отваряш очите. Благодаря, бръмбар. Какво имаше предвид, като каза, че сте на пътуване? Не знаех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 Е, за теб би било хълмче или могила, отвърна брамбарът. и е останало само неговото мъртво, нетрайно, тленно тяло. Как изглежда вашият бог? Прилича до някъде на нас, но е с Божии размери. Черупката му е от по-здрав хитин от нашия, но тялото му вече е разрушено и обезобразено. Очите му са покрити с милион покнатини, но все още са цели. Тялото му отчасти е заровено в пясъка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 Прав си. Някой може да реши да открадне каручката му заради частите. Или да изяде кравата. По-добре да побързаш в такъв случай, господин, Пит. Пит се По-добре да откриеш хромия, преди да го е намерил някой друг. Дребен е като нас и лесно може да бъде смачкан. Изпитвам съжаление към подобни дребосъци. Пит се метна върху велосипеда си. Нали ще се постараеш да не караш преследите? А, Пит? Така засъхват по-бързо и трудно се изтъргват. Добре, Брамбър. Ще внимавам. Ей, Брамбари, дръпнете се от пъти ми. Минавам. Потегли и завъртя педалите. С Богом, викна Пит. Видаблю да пази хромия, докато го намериш, отвърна Брамбарът, катерейки се по склона. След няколко часа стигна до Автурема, следвайки указанията на брамбара и срещаните тук знаци. Зад хълмовете Не е много далеч, беше казал брамбарът. Но скалистите хълмове се простираха безкрайно дълго, преди да се спусне по един склон към обрасла с хръсталаци и със ухрен буренък местност. Слезе от велосипеда и го подкара пеша. Вече беше започнало да се свечерява. Но светът все още беше обгърнат от топлина и горещият въздух потрепваше над напечените камъни, а върху изпепелените пясъци се растилаха сенките от лунналия залез, напомнящ заревото на химическа фабрика, която претопява хоризонта на запад. Борените се заплитаха във веригата на велосипеда и глезените му. Но пък върху тях личаха следите от преминалата каручка, теглена от животно скопита. Тръгна към един гъсталък от бял равнец. Следите продължаваха навътре в него. Твърдите вейки засвириха мелодия по спиците. Запромъква се навътре и най-после стигна до открита, гладка полянка, в чието център косите слънчеви лъчи проблясваха върху обемист метален касовална форма. Остави велосипеда и пристъпи предпазливо напред. Нямаше представа какво би могло да раздразни един на разнебите на вторъм. Приближи се и се окашля. Как би трябвало да се обърне към едина вторим? Ея, ваше производствие. Осмели се Пит. Нищо. Процесор, производител, дистрибутор, механик, продължи той, припомняйки си постепенно фрагменти от ритуала. Велики добротворец под гаранция, изключая труда и резервните части. Аз, един смирен клиент, наречен Питсенс, моля за разрешение да ти се представя.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 Питу се ти слабо изтръпване по табаните на ходилата си. Продължи само за миг и той започна да отстъпва, забелязал тъмните струйки пушек, които изскочиха от отвора, разпръсквайки миризма на озон и изгорял изолатор. Не бързай толкова. Последва нов рев. Какво е това за теб? Ами, моят велосипед, отвърна пит. Разбрах проблема. Дай го тук. На велосипеда му. Няма нищо. Дойдох да те попитам за един хром, който се казва Тибор Макмастърс. Дали е идвал при теб велосипедът? Изпища авторемът. Велосипедът. В същия момент от тямата се протегна дълга с скоба, която сграбчи рамката на велосипеда точно под седалката. Вдигна го от земята и го притегли към шахтата. Пит улови кормилото,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 Една стойка с писания «Ридърс дайджест», пепелник на крака и бледозелена закачалка, на която висеха календар на «Плейбой», избеляла и споцапана от мухите снимка на кратерното езеро и табели с надписи. Клиентът винаги има право. Усмихви се. Мисли. Аз не получавам язва. Само я причинявам и... Само вие можете да предотвратите горски пожари. Ридърс даджест. Списание с разнородни четива.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 Изчакайте да получите изделието. Пит се изправи и се дръпна в страни от отвърстието на шахтата. Една след друга изкочиха три скоби, всяка стиснала лъскаво велосипедче с три колела. Подяволите! Извика Пит. Унищожил си велосипеда ми. Скобите се поколебаха и замряха. Клиентът не е удовлетворен. Запитат их, заплашителен глас.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 Трите велосипедчета отново потънаха надолу и шумовете се подновиха. Над тях се извиси гласът. Дребният фок ми остави поръчка, но не се върна да си я получи, нито пък за аборта. Ето. От отвора излетя картун е на котия с маска и тупна близо до краката му. Това е неговата поръчка. Ако искаш, предай му я сам и го извести, че не се нуждая от клиенти като него. Пит вдигна котията и продължи да отстъпва, докато шумовете под краката му продължаваха да се засилват заплашително и гръмовито, така че земята започна да се тресе от вибрациите. Поръчката ти вече е изпълнена. Затътна авторемът. Стой на мястото си. Пит се обърна и хукна, препъвайки си из гасталака. Някаква сянка помрачи небето и той се хвърли върху океаната с ситни камъни земя, покрил глава с ръце. Отгоре му заваляха погупрътове за подскачане. Погостик, англ, с прикачена в долния край пружина и две стъпала, застаналият върху, които може да се придвижва с подскачане, бъпъра. 14 тибор наблюдаваше преобличането на деня в вечерни дрехи и спускането на мрака над околността. Как беше онова тъжно малко стихотворение? Вечер на рилке, дърабен дъпселта да дъдидвандър. Дъйм да рандван алтъм БМН и челти. До сечусти, ЮНД вън дърсечен съсеч да лендер. Айн е че муфефендът с ЮНД и айнс, да с ФЛЛТ. ЮНД ласа дак, зато кем ганс деченди. Несечти гансу данкъл УИДАС хус, да сечтвървит. Несечти гансу аси сечер ЮЕКС без челанди. УИДАС, УАЗ ДАС, УАЗ Търн Даблърд динакт ЮНД сит. Юенди ласа да зето и антидаблаан. Дан Лейбън, бан юенди а юенди а рефинди. Суда си би балд юенди балт бит рефинди. Ебидав сандистайн инди юенди дестан. Придържана едва от дървесата. Одеждите си сменя вечерта. Ти гледаш, степ сбугуват се полета. Едно се спусна, друго полетя. И ти остана раздвоен сърдечно, ни тъмен като дом в безмълвен час. Ни сигурен в безименното вечно. Което бди като светлик над нас. Така раздипли ти и овладя. Живота, който плахо в теб съзрява. А той, то краен, то прозиращ, става. В гърдите ти то камък, то звезда. Прев от немски стоян Бакарджиев. Бъпъра.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 След като не успях да ги задържа? Би било чудесно просто да поддържа нещо и да го докосвам известно време. Стори ми се са садистично, но сега си мисля, че... Християнската версия е мазохистична. Да насочиш срещу себе си всички злини, което е не непомалко противно в края на крайщата. Той обича всички безгранично, някак си наумолимо. Но създаде хора, които не можеха да преживеят живота си,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 Може би вече съм достатъчно надалеч. Сега обаче се чувствам уязвим, незащитен. Какво равно и пусто място. Преди да се смрачи, в далечината се виждаха дървета. Все още му се струваше, че крачи към тях. Десният коловоз нещо лъкатуши. Без маска това колело може да се е струшило. Той дали е добре? Бедрото ми е натъртено.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 Беше със заострен връх, който не можеше да забрави лесно. Огледа лицето под него. Да, нямаше никаква грешка. Той пристъпи поуверено. Ловецо! Възкликна той. Ти си същият. Нали? Там, при великата така. Мъжът се разсмя бурно, от което пламъците потрепнаха. Да, да. И Идвай и сядай.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 на които бяха набодени късове месо. Разбирам, че си се заблудил, отвърна той. Вземи! Измъкна един шиш от огъня и му го подаде. Пит обли за пръстите си, за да не се опари и го пое. Месото беше добро, сочно. Понечи да попита от какво е, но се отказа. Един ловец винаги може да намери нещо добро за ядене. Това му беше достатъчно. Мъжът се хранеше с необичайна предпазливост и, щом му гледа лицето му, Пит разбра причината, долната му устна беше разцепена дълбоко. Да, измърмури ловецът. кръвта би могла да те заблуди, отчасти от устата ми и отчасти от една на отдавнашна рана върху главата ми, която отново се отвори. Затова това шлем. Той го потупа. Добра работа свърши. Спаси ме да не направи черепа ми на каша.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 Затова те моля да ми извиниш, ако съм неочтив. Не срещам много ловци, за да съм наясно с етикета. Просто се питах, преследваш ли нещо или някого в момента, или си в почивка? О, в момента преследвам, отвърна мъжът. Търся един дребен фокумелус, наречен Тибор Макмастърс. Мисля, че в момента следата е доста прясна. Наистина ли? Възкликна Пит. Подръпвайки от цигарата, поставил ръка под главата си и загледан към звездите. Какво е сторил? О, нищо, нищо все още. Не е особено важен. Част от един помащабен замисъл. О, сега какво да кажа, запита се Пит. И продължи, между другото, името ми е Пит. Пит Сентс. Знам. Забравих да се представя порано.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 В далечината нещо на вой, а нещо друго изкоткодяка. Името ми е Шулт, Джек Шулт. Представи се ловецът, подавайки ръка. Шът, Нем, вина, барет. Пит се извърна на една страна и я пое. Ръкостискането на ловеца беше достатъчно, предположи, за да струши пръстите му, независимо, че другият очевидно не беше вложил цялата си сила. Щом освободи ръката си,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 Лично аз не го смятам подходящ за по-значителна роля. Нямам предвид теологията, поясни Шулт. Само обърнах внимание, че ти присъди човешка същност на някого, който е загубил всякакво право да бъде наричен човек. В сравнение с него Адолф Айхман Е ангел небесен Говорим за чудовището, разрушило почти целия свят. Шефът на еврейския отдел в гестапо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 Трябва да съществува начин. Ще имам. Време да открия начин. А след това ще оставя Шулт да свърши работата вместо мен. Сега не мога да отговоря нищо друго, освен «Добре, Джек». Ще съдействам. «Добре, отвърна Шулт. Знаех, че ще го направиш». Усети яката му ръка да стисва рамото му за миг. И в същия момент се почувства заобиколен от камъните и звездите. Петнадесет денят се разливаше върху света. Ето там, въпросителни изчуроликвания на птици, отначало нерешителни, но все по-пронизителни. Малко по-нататък, роса като дъх върху стъкло, който след миг вече е изчезнал. Ивици всевъзможни цветове върху източния хоризонт, които избледняват, избледняват до синьо. Тук, сякаш полурастопена вусъчна кукла, Тибор се отпуснал в рухналата каручка, а до него вирналото от уши, ко оглежда света наоколо. Последвалата прозявка, премигване, размърдването на паметта. Тибор сви и отпусна раменните си мускули. Изометрични упражнения. Изпъване. Свиване. Отпускане. Добро утро, Тоби. Още един ден.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 Каза той. Мисля, че ще се справим. Изминаха още десетина минути, преди Пит Сенс и Джек Шулт да се появят иззад за воя, да може да ги види. Тоби присвиши, ръмжейки и заотстъпва към каручката. Всичко е наред, Тоби, успокой го Тибор. Познавам единия. Тук е заради и християнските си задължения.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 Готов съм. Бутай. Давай. Извика Тибор. Каручката изкрибуца, подскочи напред, назад, пак напред, още напред по край канавката, поепо наклона и се заискачва. След около минута застана отново на пътя. Пробвай я сега, предложи Пит. Виж как се движи по равното. Тибор потегли. По-добре обяви той. Усещам разликата. Много по-добре. Чудесно. И те продължиха по пътя, нагоре, надолу и заобикаляйки хълмовете. Колко надалеч отиваш. Обърна се Тибор към Шулт. Доста далеч, отговори той. Минавам през онзи град, за който говорихме. До там можем да вървим заедно. Да. Мислиш ли, че ще имаш време?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 Имаше толкова много зелено и кафяво, изпъстрени с всички останали цветове, бистра, струяща вода, свеж въздух. Но удари часът. Гневът връхлетя. Рби и тюрби, лад, наградари на света, на всички, бъпъра. Грях, вина и възмездие. Маниякалните психози на тези създания приписвахме на държави, институции, системи, силите, троновете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 беше на Карлтон Луфтойфъл. В мига, в който тя се насочи към нашето сърце, не беше вече ръка на човек, а ръката на Дея Си Рей – самия бог на гнева. Онова, което остана, съществува благодарение на неговото страдание. Ако въобще трябва да съществува някаква религия, аз се виждам като единствената възможна вяра. Как другояче биха могли да бъдат обяснени събитията? Ето как виждам Карлтон Луфтойфъл,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 Аз ще го направя и когато хората застанат пред тази рисунка, те ще знаят, че съм го видял, защото ще е вярно. И ще кажат, Тибор Макмастърс го е видял и е показал онова, което е видял. Шулт удари по каручката и се засмя. Скоро, каза той. Много скоро. Същата вечер, докато събираха съчки за огъня, пит рече на Шулт. Бих казал, че ти абсолютно го преметна. Тази история, че трябва да види Луфтойфъл, за да го съхрани в изкуството си, имам предвид. Гордост отвърна Шулт. Беше лесно. Веднага престана да мисли за мен и се втораче себе си. Сега съм част от неговото пътуване, водачът. Покъсно тази вечер пак ще разговарям с него поверително. Може би, ако е възможно да се поразходиш малко след вечерята, разбира се.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 че вярвам в Бога на гнев и се боя от Него, помисли си Пит. Няма да го направя. В такъв случай бихме предпочели да не Луфтойфъл, заключи Пит. Защо? Защото за нас би било светотатство, подигравка с Бога, както го възприемаме ние. Ще са готови да се противопоставят не само на всеки човек, но на човека, който е отговорен за всички днешни наши неволи, към когото самият ти се отнасяш като към нечовешко чудовище.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 Парите, които ще ти платят? Омразата? Или нещо друго? Чу се внезапно. Скимтене. Шулд беше сритал Тоби, който бе изскочил с пред него. Може да беше случайно. Проклето куче! каза той. Мразиме. 16 Питсенс нагласи радиостанцията си под лунната светлина на сред малка горска поляна на около четвърт миля по пътя от мястото, където си бяха устроили лагер. Добре се получи, помисли си той, че Шулт предложи онова, което и без това щях да направя. Постави слушалките и включи предавателя. Доктора Бернати произнесе в микрофона. Тук е Питсенс. Ало!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 Зърнал образа на едно момиче на име Фейблейн, което някога беше изключително мило с него. Ако той ми беше оставил ръцете и краката, мислеше си хрумят, може да се върна при нея и да й кратко призная какво изпитвам. Можех да я прегърна, да прокарам пръсти през косата и кратко, да я извая като скулптор. Мисля, че би ми позволила. Щях да съм като другите мъже. Аз, ъ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 каза Тибор. Откъде би могъл да знаеш всичко това? Шул се усмихна и го изгледа продължително, килнал глава и полупритворил очи, а лицето му сякаш. Полсираше от отблясъците на пламъците. Защото аз дадох първото нареждане, отвърна той. Аз ти исках за свой художник. Аз съм ръководителят на служителите на гнева, светският водач на праведната религия на Дея Сирей.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 Надявам се, че Пит няма да попречи. Шулт се изправи и стисна рамото му. Харесваш ми, рече той. Не се страхувай. Всичко съм предвидил. Докато прибираше станцията, Пит Сен се замисли над думите на доктора Бърнати, а така също за Шулт и за Карл Лофтойфъл. Той не може открито да ми нареди да убия Лофтойфъл, макар да знае, че това би решило проблемите ни. Както и не може да пренебрегне намерението на Шулт в това отношение, след като го е научил. Проклята дилема, отвеждаща обратно до изконния парадокс, който се заключава в всеобщата любов към всички, дори към палача, който след миг ще те посече. Логично е, че ако не направиш нищо, умираш, а той продължава да върши същото. Ако ти единствен изповядваш подобна философия, тя ще умре заедно с теб. Ако има още неколцина, той се справи с тях, и тя така или иначе умира. Благородният идеал, Керитъс, изчезва от този свят. Ако убием, за да го предотвратим, му изневеряваме. Като причем философията, не правиш нищо и разрушителя действа, правиш нещо и го разрушаваш самият ти. А си длъжен да го защитиш. Как? Отговорът вероятно е, че това е божествен закон и така или иначе ще се прояви.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 Всъщност не искам да убивам Луфтойфъл. Не желая никого да убивам. Основанията ми не са теологични. По-скоро са елементарни човешки неща. Не обичам да причинявам болка. Нищо чудно, ако този окалян нещастник все още е жив, да е причинил огромни страдания сам на себе си. Не знам. Ай не искам да знам. А освен това съм гнуслив. Куан на японски «Открит въпрос» – парадоксална тема за размишление в денбудизма. Най-известният сборник с коани е «Без врата врата». Популярен коан е «Какъв е звукът от ръкопляскането на ръка, която ръкопляска сама?» Бъпара. Пит вдигна турбата си и напусна полянката. При това продължи да разсъждава той, докато вървеше «Къде е тази Керитас, която се предполага да съблюдавам?»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 Имало е мигове, когато съм се чувствал така, колкото и да са били кратки. Какво се крие в сърцевината им? Вероятно биохимия. Търсенето на върховни каузи е наистина невъзможно дирене. Помня онзи ден с Люрайн. Какво е инто Стететел? попита тя и аз и кратко казах за жилото на смъртта, след което О, Боже, го сетих да ме пронизва отстрани като метална кука, усуквайки се. Теглейки,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 Не поисках, но наистина. Мъртвешки танц, нем, барет. Видя осветените от огъня силуети на Шулт и Тибор. Двамата се смееха и изглеждаха доволни, което би трябвало да добре. Усети нещо да побутва крака му. Погледна надолу и разбра, че е тоби. Посегна да потупа вирнатата му глава. Алис държеше куклата, като и краткота наникаше и елюлеше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 Куклата отлетя на няколко крачки и главата и кратко се откъсна, а торсът продължи да подскача надолу по коридора. Не. Не. Грабна задъха на тялото на куклата и започна да търси главата и кратко. Бъде наред, повтори Алис, докато се мъчеше да я напъха на мястото и кратко. Бъде наред. Но тъй като не успя да намести, стиснала двете части, хукна към затворената врата и я отвори. Тати.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 Когато съм сигурен, че ще го изобразя чрез моето изкуство, пейзажът на моята радост се раздвоява и ме прави не така мрачен, като безмълвна къща, но тъй объркан, а животът ми се разраства и съзрява до точката на взривяване, обзет от страх и амбиция, които единствено ми останаха. В гърдите тито камък, то звезда, да, трябва да опитам. Само че, само че сега ще е по-трудно, отколкото предполагах. Дано ми останат сили, дано ми останат. Пит, обърна се той към приближаващия се към огъня мъж, зад когато потичваше, размаха лопашка, Тоби. Как мина разходката? Приятно, отвърна Пит. Прекрасна вечер. Мисля, че останало малко вино, каза Шулт. Защо да не пиенем по една глътка, та да се свърши? Добре. Давай. Ловецът подаде бутилката. Последното вино.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 което определя по-нататък живота му? Търсенето на някаква истина, предполагам, някаква форма на красота, не забравяй и добротата, вмет шулт. Това също. Разбирам. Водопроводите изчистиха гърците вместо вас, за това плато не наред. По дяволите, вие покръстихте дори кокалите на Аристотел, само и само да се възползвате от мислите му. Ако махнем гръцките мислители и еврейските мистици,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 Но ако предположим, продължи Шулт, само да предположим, че служителите на гнев са прави, а вие не прави? Ако действително съществува божествена намеса, отменяща този закон за тях? Тогава какво? Пит сведе глава, след малко я е вдигна и се усмихна. Тогава, както казвате рабите, щом такава е Божията воля, така да бъде. Волята на Аллах поправи го Шулт.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 Докато Пит се отдалечаваше към храсталаците, Тибор каза: Може би е по-добре да не го предизвикваш. Все пак, така само може да стане по-трудно да се справиш с него, когато настъпи момента да отвлечеш вниманието му или да го заблудиш, или въобще каквото си решил, щом открием Луфтойфъл. Знам какво правя, отвърна Шулт. Само искам да му покажа колко несигурно и погрешно е онова, което защитава. Вече знам, че си по-наясно с религиите от него.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 Щом толкова си падаш по тази смахната религия, защо не се присъединиш към нея? Върви да се кланяш на чиновника, който издаде заповедта всичко да отида по дяволите. Моделирай му бюстове от хоросан по стенописа на Тибор. Играй бинго в краката му. Устройвай лотари и благотворителни пикници в деня на гнева, щом толкова ти харесва. Много още има да очите, но всичко това ще стане по покъсно. А до тогава изобщо не ми пука. Шулд избухна в грамогласен смях. Чудесно, Пит. Великолепно. Извика той. Радвам се, че мъртвешкото вцепенение не е засегнало езика ти. Ай ми напомни за нещо, което и аз би трябвало да свърша. Шулд се запъти към храстите, като продължаваше да се кикоти. Върви по дяволите. Изруга тихо Пит.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 Каручката навлезе сред гасталака, заобикаляйки един чворест ствол. Тоби, прозвуча гласът на Тибор, щом каручката спря с пронизително скрибуцане. И след миг, ти го уби, в противен случай самият аз тях да пострадам, се разна се отговорят на Шулт. Поддържам стандартна противодействаща реакция за неутрализиране спрямо под човешки системи, които извършват нарушения. Подобна заплаха е обичайно преживяване за мен. Те долавят моя. Екстензорът се метна като плющещ към шик и удари през лицето шулт. Мъжът залитна назад, хващайки се за едно дърво. Успя да се изправи. Шлемът му се стовари върху земята, търкулна се и спря близо до тялото на кучето, чийто врат беше осукан под нестествен ъгъл. Докато пит се мъчеше да си проправи път през храстите, видя, че устната на шулт отново беше заинала.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 а другата половина беше попредпазлива и в широко отворените му очи се прокрадваше страх. Обърна се и хукна. Екстензорът се изопна като змия, уви краката му, вкопчи ги и го метна, просвейки го отново върху земята. Каручката изкрибуца няколко крачки напред и пит изтича към нея. Когато достигна предницата и кратко, Шул се беше надигнал на колене. Лицето и гърдите му бяха оплескани с кръв и полепнала пръст.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 Тибор. Той е човек. Като теб и мен. Това е убийство. Не дей. Пит се бе стегнал да посрещна удара, но удар не последва. Вместо това екстензорът замахна наляво и ръчната скоба го сграбчи за ръката. Кручката изкърца и се разтресе от тежеста, а Пит увисна във въздуха на три-четири стъпки над земята. Екстензорът на очаквано изплюща като камшик и го запрати в един хръсталък. Стоварвайки се в него, чушулт да простемва. Целият беше в рани и синини, но... Ударът все пак не беше прекалено силен, тъй като храстите го омекотиха. Каручката отново изкрибуца. Известно време не можеше да помръдне, впринчен в гасталака като в мрежа. Докато полагаше усилия да се освободи, до слуха му достигна бълбукащо дихание, последвано от стържещо хриптене. Шипестите клони изпукасаха дрехите му, но най-накрая успя да се изправи и видя какво беше свършил Тибор. Екстензорът беше штръкнал нагоре като стоманен пръд. На много по-голяма височина от тази, на която беше издигнат малко преди това пит, висеше Шулт, а скубата го беше стиснала за гърлото. Очите му бяха изцеклини.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 Тук и върху великата фреска в Шарлотсвил, да засвидетелстваш пред целия свят преображението на едно изкривено, измъчено същество, което жадуваше едновременно преклонение и наказание, обожествяване и смърт, разкрили се наочаквано в мига на посичането му от мен, преобразили се наочаквано чрез теб пред целия свят. Мига на неговата смърт, Дея Сирей. И Бог можеше да се случи по този начин. Можеше. Но сега си заслепено от помрачение и омраза, приятелю. Моля се те да отнесат този образ със себе си, щом му отминат. Дано никога не разбереш какво стори. Дано никога. Дано никога. Амин. Еки, лад, ето. Аналогия с думите на. Юда, еки, хомо, ето човека, с които посочва Исус Христос.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 Трябва да продължаваме, за къде? Един бог знае. Крайната точка вече не е важна. Не мога да го ставя, а той не може да се върне. Пит се изкикоти тихичко. С празни ръце беше науместен израз. Какво смешно има? Попита Тибор от каручката. Ние. Защо? Имам чувството, че никога няма да се измъкнем от този дъжд.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 Продължавайте пътуването си. И издирването. Непрекъснато се моля за вас. Лека нощ. Това беше единственият начин. Беше му напълно ясно. Влажната слама излъчваше сладника в аромат. На един пирон висеше парче в коравена кожа. През няколко дубки на покрива проникваше дъждовна вода. В един от аглите бяха струпани ръждясали машинарии. Пит си спомни за брамбарите и за продължението на великата къ, за вторема и за лъкатошещия път от Шарлотсвил. Спомни си за играта на карти с Тибор, Абернати и Люрайн онази вечер, за внезапното решение на Тибор да приеме вярата им, спомни си за Люрайн, за своето видение на божеството над куката и за лишение от клепки наблюдател, в в света и във всяка подробност от него, за Луфтойфел, увиснал във въздуха, мрачен, противен във фаталната си безпомощност, за Люрайн.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 Обичах го. Но този окалям безумец. Съжалявам, че го убих. Той не беше виновен, че е луд. Ако бях останал с онези ръце и крака, всичко щеше да е съвършено различно. Може би щях да се откажа и да се върна у дома. В края на краищата, дори не съм сигурен, че бих могъл да рисувам с ръце. Господи, ако някога би пожелал да ми ги върнеш, все пак. Не. Не мисля, че ще ги имам отново някога. Не промявам. Сгреших, като приех тази поръчка. Вече не съм сигурен. Исках да изобразя онова, което не може да бъде показвано, което не може да бъде промяно. Непостижима цел. Гордост. Не притежавам нищо друго, освен уменията си. Знам, че съм добър. Те са всичко, което имам.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 Може би ще ни каже нещо за селището пред нас. Може да знае и нещо повече, съмнявам се, каза Пит. Задържайки дъха си, той се върна и огледа фигурата по-отблизо, с мръсна брада, осеяна си съхнали трохи, а през иналата уста се виждаха жълти забиска феникави оттънаци, някои от които струшени, повечето липсващи, а останалите износени. С охреното му избръчкано лице беше съвсем пребледняло на светлината която се процеждаше през най-близката дубка на тавана. Носът му беше чупен най-малко два пъти. Агълчетата на очите му и клепачите бяха покрити са засъхнали гнойни налепи. Сплъстената му твърда коса беше дълга и сивкава като пушек. Дори на сън лицето му беше сковано от болка и от време на време се сгърчваше от нестествени тикове и внезапни потръпвания, сякаш под кожата му гъмжаха, боричкаха се.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 Каквото и да ни каже, едва ли ще си заслужава да бъде чуто, а и само това ни липсва, да ни се стовари върху главата един пиеница. Да го ставим и да вървим, обърна се към Тибор той. Докато се отдалечаваше, мъжът простена и измърмури. Къде си? Пит не отговори. Къде си? Повтори дръзгавият глас, след което отвътре се чу някаква тупордия. Може да е болен, обади се Тибор.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 но нямаше сили, за да вдигне към устните си. Отметна глава назад и я намести до бутилката. Наклони шишето към устата си и успя да отлея от него. Част от виното се разплиска върху лицето му. Докато надигаше бутилката, изпадна в пристъп на давеща кашлица. От гърдите, от гърлото, от устата му се изтръгваха хрипкави звуци. Когато се изхрачи, питна можа да прецени дали беше кръв,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 Попита Пит. Хвани тази бутилка, моля те. Не искам да разлея нито капка. Добре, отвърна Пит. Задържал дъха си, той пристъпи в клетката и коленичи до стареца. Повдигна немощните му рамене с дясната си ръка и хвана бутилката с лявата. Ето, каза и я задържа наклонена, докато старецът преглъщаше големи глътки вино. Благодаря, рече мъжът и се закашля отново.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 Открих го в зимника на една стара къща край пътя по-нататък. Ръката му висна. Какъв път ли? Подяволите. Има още малко. Опитай го. Има още доста. Тандърберт, англ, птица привидение от грамотевица, светкавица и дъжд в митологията на някои туземни американски народи. Бъпара. Благодаря, отвърна пит. Не искам. Бил ли си някога в Денвър? Не. Помня колко беше красив, преди да го пожарят. Хората бяха приятни, нали разбираш? Те. Пит издиша, пое въздух и запуши устата си. Да, такива работи, добави Том. Диспепелят такова приятно място. Защо го направиха? Беше война, заек на Пит.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 Взеха ме в една полева болница за известно време. Изхвърлиха ме веднага, щом се поуправих. Вече не беше приятно местенце. Нямаше нищо за пиене, както и за ядене. Ужасни времена бяха. Не си спомням много, но биколих в и места след това. Обаче нямаше нито едно като Денвър. Нищо хубаво не остана. А и хората вече не са така приятни, нали разбираш?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 Сега можеш ли да кажеш Карлтон Луфтойфъл? Карлтон Луфтойфъл, произнесе Том. Все още мога да говоря. Единствено паметта ми не е наред, били. Не, това беше нелепо. Тибор веднага щеше да разбере. А дали щеше? Пит се поколеба. Том Глисън отговаряше горе-долу на възраста. Тибор вече беше започнал да предполага, че е болен, знаеше, че порано е пиел. И което може би беше още по-важно, доверието на Тибор в собствената му способност за преценка като че ли беше понамаляло след убийството на шулт наклонена чертало в тойфел. Ако съм достатъчно убедителен, помисли си Пит, няма ли да ми стигне съвсем минимална настоятелност, за да го накарам да повярва? Ако я съм уверен, а Том го представи като неопровержим факт, иначе може да продължим така завинаги, бродейки, търсики.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 Има предостатъчно мъки на този свят. Ако не е прекалено, трудно. Не съм мъжът, който бях някога. Какво иска той? Иска да зърне Карлтън Луфтойфъл, когато няма да открием никога. Единственото, което желая, е да му направи снимка. Били и били му казал, че ти си Карлтън Луфтойфъл и че някога си бил председател на Аепара?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 И, вероятно, никога нямаше да дойде. Подяволите, изруга на ум Пит Вдигна бутилката с вино, запуши стапата и остана така за момент. Дребният късмет, за който говорех току-що, извика той. Вярваш ли изобщо в предопределението? Какво? Кресна в отговор Тибор с явно раздразнение. Пит Сенс бръкна в джоба си и измъкна един фишек сребърни монети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 Този дребен нещастен хром. Не бих искал бедният клетник да се скита. Докато пострада. Светът наоколо е много кълпав, нали знаеш? Старчето Том открехна очи и огледа с блеснал поглед монетите в дланта на Пит. Председател на АЕПР, каквото и да значи това, и съм заповядал бомбардировките, ако ме попипа хромият. Добре. Схванах всичко. Кърлтън Луфтойфел съм аз. Той се закашля и отново се изхрачи, след което прокара пръсти през косата си. Надали имаш гребен, а? Щом ще ми правят снимка. Протегна ръка. Пит му подаде монетите. Всички до една. Не се страхувай, окуражи го пит. Ти ще помагаш. Кърлтън Луфтойфел, а е пара, заповед за бомбардировки, ако попита.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 Нали знаеш? Лицето му се изкриви, а очите му заблещукаха. Бях председател на АЕПРА. Заповядах бомбардировките, повтори той. Тибор помръдна глава и езикът му облиза контролните уреди. Един екстензор включи пълноцветната, стерео, широкоагълна, телескопична, бързодействаща, многофункционална камера, която...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 Приятно пътуване. Благодаря, сър. Том махна набрежно, а в това време Пит го хвана за ръката и го поведа обратно към клетката. О дома, помисли си Тибор и очите му се изпълниха със сълзи. Сега можем да се приберем от дома. И зачака Пит да се върне и да впрегне кравата. През нощта седяха до огъня, който запали Пит.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 Ако не беше никакво съвпадение? Ако нещо повече от късмета ни срещна с него? Иронията, която ми хрумна за обожествяването на жертвата на Луфтойфел. Дали причината не бе подълбока? Загледа се в очите, някак пограйнали за миг, тъй като мъжът съзнаваше, че прави някого щастлив, някаква стая стаяна болка върху смръщеното лице, сключените вежди при спомена за изчезналия прекрасен денвар.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 докато отпиваше от кафето. Жалко, че не открих и цигари. 18 малумната продължаваше да стои безмълвно край покрития с прах път, докато изминат хиляда години между изгрева на слънцето и спускането на тъмнината. Знаеше, че е мъртъв, още преди да се приближи гощерът. Госпожице. Тя не го погледна. Госпожице ела с нас. Не. Отвърна гневно тя. Трупът не искам. Присядайки до нея, гощерът продължи кротко. Според обичая, вероятно, имаш право. Времето се изнизваше. Тя стоеше със затворени очи, за да не вижда, а понеже беше запушила уши с ръцете си, не бе сигурна дали продължава да и кратко говори. Най-накрая той е докосна по рамото. Недоразвита си, нали? Не.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 Видя, че по прашния път към нея се приближава някакъв мъж, който не беше гуштер. Беше нейният татко. Подскочи радостно, но разбра, че нещо му се беше случило, и се оплаши, изненадано от настъпилата в него промяна. Сега беше по-изправен и лицето му излъчваше някаква доброта и топлина вместо место на с която беше свикнала. Татко и кратко се приближи, пристъпвайки някак си премерено, сякаш танцуваше тържествено. След което приседна безмълвно и с жести кратко посочи да седне. Странно, помисли си тя, че не говори, а само жестикулира. Излъчваше спокойствие, което никога не беше усещала, сякаш за него времето се беше върнало назад и сега беше по-млад и по Така и кратко харесваше повече. Страхът, който винаги и кратко беше внушавал, започна да я напуска и тя посегна несигурно да го докосне. Пръстите и кратко минаха през ръката му. И в един миг и кратко стана ясно, за едно трепване на клепките и кратко, за едно кратко мигновение, че това е неговият дух и че татко и кратко е мъртъв, както и кратко беше казал гощерът. Духът му беше спрял за малко при нея, отбивайки се от пътя си, за да се отдъхнат заедно за последен път. За това не говореше. Духовете не можеха да бъдат чути. Чуваш ли ме?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 която вятърът отвя и дневната светлина я погълна. Два гощера се тътреха към нея, някак си объркани и ядосани. — Няма го, — каза и кратко първият. — Твоя труп го няма на баща ти, — искам да кажа. — Да, — отвърна Алис. — Знам. — Сигурно са го откраднали, — добави другият гущер. И промълви като че ли на себе си, нещо го е отвлякло, може да го е изяло.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 Възрази другият. Дрънка глупости, като всички такива. Налудничаво бълнуване. Най-обикновен мъртвец, нищо повече. Вторият гуштър се обърна към момичето с искрено любопитство. На къде тръгна? Може би ще го настигнем. Може да предсказва бъдещето и да лекува. Изчезна. Яко Дим, рече Алис. Гуштърите запремигваха. След което единият и с люспите си от притеснение и измърмори, не е недоразвита. Чули каква дума употреби? Недоразвитите не използват подобни изрази, не изрази като «яко дим». Сигурен ли си, че е същото момиче? Стиснала куклата си, Али си извърна, за да тръгне? Няколко петънца светлина, от които се състоеше преобразеното същество на татко и кратко, прелетяха край нея. Сякаш лунни лъчи на дневна светлина, като магия, жива прах, която се разпиля наоколо, все по-фина и незабележима, все по-расияна, но без да изчезне напълно. Поне не за нея. Все още виждаше частиците, останалите от него наоколо и кратко следи, самия въздух, потрепващи и неуловими, те и кратко изпръщаха осезаемо послание. И преградата, която цял живот беше блокирала съзнанието и кратко се стопи.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 Но не можеше да бъде напълно уверена, защото никога не беше изпитвала подобно нещо. Така или иначе, онова, което долавяше навсякъде около себе си, докато се отдалечаваше от озадачените гощери, беше хубаво. Може би, мина и кратко през ума, е от пролетта. Първата пролет след войната. И си каза, проклетието се вдига от всички нас, най-после, както и от мястото, където живеем.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 Мина му през ума. Уханието на нов живот. Свързано с пролетното равноденствие, което зареждаше земята с енергия от слънчевите изригвалия, от великия източник. Някъде, помисли си той, се случило нещо добро и се разпростира. Изумиха го пълмовите дървета. За Закова се на мястото си, стиснал кошницата с плитка лук и кръмно цвекло. Топлед въздух, пълмите странно, мина му през ума.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 Античният свят. Прероден по някакъв начин в сегашния. Или съм върнат назад? Не аз, реши той, но то се пренесло във времето, като през крехка пролука е влязло тук и ни е заляло. Или мен. Може би никой друг не го забелязва. Боже Господи, мина му през ума, също като Пит Сенс и неговите хапове, само че аз не съм вземал нищо. Това, което изпитвам, е нашествие на паранормалното. Това, осъзна той, е видение и трябва да се опитам да го проумея. Закречи бавно по сияното състърнища кално поле към развалините на малката американска почтенска станция. До неразрушената и кратко стена се излежаваха няколко души, наслаждавайки се на обедната почивка и на слънчевите лъчи. Слънцето Лъчите му потрепваха от неведомата енергия.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 Някаква зла субстанция се е превърнала в сянка, помисли си той. Изгубила е по някакъв начин своето превъплащение. Дали Тибур не е направил снимка на бога на гнев и по този начин го е лишил от душа? Той се разсмял от задоволство, застанал до руините на старата американска почтенска станция, слънцето грееше отгоре му, над полето се носеше. Опойващото и насекващо жужене на живота. Е, каза си той... Штом като душата на Карлтън Луфтойфел може да бъде открадната, значи не бог, а човек като всички нас. Боговете няма защо да се страхуват от камери. Освен ако мина му през ума, доволен от хрумналия му каламбур, ге той се разсмява сторжено от преекспониране. Няколко души, които бяха полузадрямали, го погледнаха и се усмихнаха едва-едва, споделейки радостта му, без да знаят защо се беше разсмял. Независимо от това, осени го мрачна мисъл, служителите на гнев може още дълго да оцелеят. Неправедните религии са не по устойчиви от праведните, както изглежда. Но достоверността на гневната религия беше помръкнала и напуснала света, а останките и кратко бяха кухи и лишени от мекис, от мощта, която притежаваше. Интересно ще ми е да зърна снимката, когато я донесат Тибор и Пит Сенс, реши той. Както се казва,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 Назовано добро или зло. Добро и зло, истина и заблуда, праведният и греховният път, невежество и зломисъл, или мъдрост и любов, трябва да ги разгледаме, помисли си той. В... Светлината на казаното, уме вайти е деям дюсенти. Всички животи, както всички пътища, водят не към Рим, а към Бога. Продължавайки да крачи нататък, се сети, че би трябвало да спомене това в проповед заедно с Каламбура.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 за да усетят топлите ласки и да се радват на шигите на някакъв обикновен свещеник. Бих искал да разбера какво точно се случило, мина му през ума. Но Бог кара хората да следват неговата воля. Може би, реши доктора Бърнати, така е по-добре. Стиснал здраво кошницата с плитка лук и кръмно цвекло, той продължи да крачи към Шарлотсвил и малката си църква. Де19 фреската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 Нямаше никакво съмнение. Всеки спор по този въпрос беше обявен за незаконен и се наказваше с кастриране за мъжете и отрязване на едното ухо за жените. Целта беше да се наложи почет в един от хвърлял почита свят, да се наложи вярата в едно лишено от общество, което вече беше разбрало, че повечето от нещата, в които беше вярвало, бяха само лъжи. Преди да умре...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 Моята библиотека наклонена черта HTTP двоеточия наклонена черта четенке точка наклонена черта Текст наклонена черта 37393 Сканиране Риналдо 2016 година Разпознаване и начална корекция Номат 2016 година Допълнителна корекция Севничо 2016 година Издание Филип Кадик Роджер Залазни Бог на гнева Превод Камен Костов Американска Първо издание Редактор Яна Кожухарова Художествено оформление на корица Митещу Петър Христов Компютърна обработка ИК Бартоот Формат 8.4 наклонена черта 1.08 наклонена черта 3.2 ИК Бартоот София, 2004 Айзбиен, 954-585-540-1 Филип К. Дик и Драджер за Лозня